Jer pismo kaže da smo mi spašeni vjerom. To znači ako ne razumijemo princip vjere, onda nismo spašeni. To vam je jako logično. Isto tako pismo kaže, tvoja te vjera iscijelila ili ozdravila, hoće reći bez prave vjere, osim u iznimnim slučajevima božanske intervencije, čiji razlazi, nadilaze naše poimanje, onda ostanemo kratki za taj blagoslov. I to važi za sve drugo Tako da danas počinjemo razrađivati taj princip vjere Ili što je vjera Do sad smo čuli ili ste već prije čuli O porici Evanđelja, poruka o križu Poruka ili radosna vijest Onome što je Isus Krist Ili Bog, Otac u Isusu Kristu To je preciznije Napravio za sve nas na križu Nitko od vas Neki to vide u viziji Ali mi sad pričamo Običajno. Nitko od vas ili od nas nije to vidio Nije bio tamo Nema iskustvo tog doživljaja Nit u duhu onog što se dogodilo nakon toga A što se zove novo stvaranje Ili ti ga stvorenje Prema tome i ovdje me dobro popratite vam je jedna od najvažnijih stvari koju možete čut Uopće Već sam je ponovio će naglasiti Vi ne vjerujete u Isusa vi ne vjerujete u ono što se dogodilo na križu, vi vjerujete u ono što pismo kaže o tome. Ako vam ovo odmah ne sjeda, razmislite dok vam to ne sjed, jer to je istina. Znači, mi vjerujemo u ono što pismo, Sveto pismo, riječ Božja, naš Otac, kaže o tome. Da li vam ovo zvuči razumljivo? Prema tome, jako je važno da onda imamo pravilan odnos prema tom Svetom pismo, zato sam ja sastavio tih 7 plus 7 točaka dnevnog reda ili temeljnih postatki naše vjere ili odnosa prema Svetom pismu da bi sve dalje moglo sjesti na svoje pravo mjesto. Jer vjera je uvjerenje, uz bilje koje mi još ne vidimo ili ne možemo opipati, to jest nadilazi ono u što vjerujemo, naše trenutno iskustvo u tijelu. Tek kad vjerujemo unatoč protivnim okolnostima, mi putem tog zahvata primamo ono što onda mijenja naše iskustvo. Ako ne vjerujemo, nego čekamo da mi to vidimo ili čujemo, znači to nije vjera nego potvrda, onda uglavnom to iskustvo nasmimo mimo ilazi. Da bi ovo sve skupa moglo funkcionirati, onda vi stvarno u svoj istini zaistać, kako bi rekli u Zagrebu, zbilja morate znat da je to istina. Jer ako vi znate da je to istina Da je to Bog, dragi otac, izgovorio, koji nikad ne laže Čitamo sad te vaše postavke Da što On obeća, On ispuni i to uvijek Da nije ko čovjek pa da bi rekao i porekao Znači kao napisao pa se predomislio umeđu vremenu Važilo je tisuću godina pa sad ne važi za nas. Znači, On nije takav, On se ne mijenja Ja se ne mijenjam sinovi ljudski Kažu u Malahiji 3.6 U njemu nema ni sjene od promjene Po Jakovljevo 1.17 Znači, što On kaže Bog, uzmisi dva komada Ano, dva. Što On kaže To sasvim izvjesno bude I On je to pokazao U povijesti Izraela za kojeg sveto pismo kaže po prvim korinćanima 16 da je nama za primjer. Znači kad je to pokazano da šljaka radi, funkcionira, da on stoji za svoje riječi kroz povijest Izraela zapisanu u Starom zavjetu, to onda znači da će tek nama koji smo djeca Božja, za razliku od Izraela koji je bio sluga, koji imamo bolji sa, savez, bolja obećanja i boljeg svećenika. Znači mi smo u boljoj poziciji, a on je još njima sve ispunio, e onda znači da će i nama sve ispuniti. I mi ili vi gledamo i vjerujemo u to, u njega kroz to, to je medij. Onda vam nije teško vjerovati ako razradite, izradite odnos s njime koji je riječ. Znači ispočetka. početka vi ili mi ne vjerujete u Isusa Ne vjerujete u ono što je on napravio na križu I što radi u vama Mi pričamo o početnoj vjeri Kasnije se to mijenja To postane živi doživljaj Kasnije se on i objavljuje Vi vjerujete u ono što pismo kaže o tome Zato nakon što je stvar već napravljena Jer ona je napravljena Isus neće sad zadnjeg dana Mislim da je to utorak Ić na križ zbog ovih koji će se spasiti To je već bio Stvar je gotova Krv je pralivljena Pečat je udaren Oporučno pismo je na snazi To već stoji I on sad objavljuje tu radosnu vijest I onda idu glasnici te radosne vijesti u svijet Da bi ljude obavijestile o čemu o Onome što se već dogodilo Znači, nešto se već dogodilo Nešto je već osigurano A ljudi su u potrebi za time I onda su podignuti neki Koji su već ušli u to iskustvo I oni su tako reći poslani Svi smo mi poslani Ako smo primili Krista Isusa Jer On u nama čezne Da se svi ljudi spase Po prvom Timoteju 2.4-6 Volja je njegova da se svi spase Ne pola, ne trećina Svi i on je to dokazao kad je umro za nas na križu, kaže za cijeli svijet i onda svaki nazovi Kršćanin, Kršćanin ima sve karakteristike, bi trebao imati automatski misiju, zato ih ja kažem na, nazove jer su većina samo nazivne, a ne u djelo. On automatski ima poruku za sve ljude koji nisu spašeni. Zašto? Jer on tu poruku nosi u sebe. Karakteristika doživljene poruke je da ona ide kroz usta van. Ne može osoba doživjeti istinski spasenje Novi život, novo rođenje, izbavljenje iz vlasti tame Oslobođenje od princa tame i to držati za sebe To vam ja vam moram reći nemoguće ako netko sebe zavarava Jer je doživljaj takve kvalitete da izbija iz vas van zakon kojeg on govori u Mateju 5. poglavlje 15. stih nije opcija to je slika unutarnjeg zbivanja nitko tko zapali svjetilku ne stavlja je ispod kreveta nego na svijećnjak da svijetli svima u kući hoće reći ako je kojim slučajem zapaljena ona nikako nije pod krevetom nego je na na svijećnaku da svijetli svima zato sam ja sad tu i zato sam ja u pokretu to mene goni i ja imam za vas tu poruku Mi ćemo se sad još malo pozabaviti porukom Ja ću vam naglasiti jedan element te poruke Kojeg smo do sad zaobilazili jer smo se koncentrirali na poruku Ali sad se nećemo koncentrirati na poruku Nego na one koji slušaju poruku i kako oni tu informaciju obrađuju Jer našem prirodnom umu Našem nižem čovjeku, vanjskom čovjeku koji je formiran Od obmana koje serviraju osjetila je ovo što je od duha Božjega po prvim korinčanima 2.14 ludost prema tome ne samo da to niste vidjeli ne samo da to ne možete skužit prirodnim umom nego još i ludost prema tome na vama je da vjerujete u ludost Znači, nalazite se u dileme u odnosu na poruku A to je Da riječ Božja ili riječ Boga našeg oca Koji nikad ne laže Onda znači da ne laže ni u vezi toga Jer to je centralna poruka Da riječ našeg Boga oca Koji nikad ne laže Koja je istina Kaže nešto što se protivi Razumijevanju prirodnog čovjeka Za njega je to ludost Vi morate tu ludost primeti ne zato što je vi razumijete u vašem prirodnom umu, nego zato što je on to rekao, to je samo pametno, ja vam objašnjavam dinamiku, i to je vjera. Vjera znači posjeduje nešto zato što piše čega još nema dokazu u rukama. Danas počinjemo pričati o tome Još ćemo dva dana razrađiva praktično Kasnije više naglasak na iscijeljenje Ali je prije fizičkog iscijeljenja Nužno duševno iscijeljenje I danas ćemo o njemu Jer na isti način kako se duša spašava Na isti način se iscijeljuje Jer je isti zahvat Taj zahvat se zove sozor. Sozo na grčki znači izbavljen iz vlasti tame, ja dodajem Spašen Od grijeha, od Sotone I iscijeljen Od čega, od svega Sozo Jer primanje Krista Isusa Ili onog što Bog, Otac U riječi govori o onome što je napravio Kristu za nas Jest primanje božanskog života Koji se zove Zoji I primanje života Uključuje cijeli paket Cijeli paket. U božanskom životu nema grijeha i nema bolesti i nema ropstva. Krest Isus, ili ti ga još bolje kako smo objašnjavali, Bog, naš otac koji je ljubav u Kristu Isusu, nas je izbavio, oslobodio, iscijelio, spasio. To je cijeli paket. Ko što bi vi vašem djetetu htjeli da dobije cijeli paket, je tako? Recimo, ako se razbio s autom, i onda je u bolnici potrgano kuka i noge na tri mjesta Vi mu ne bi htjeli da mu samo noga zaraste A da ostane u krevetu Vi bi htjeli da mu noga zaraste I da hoda ko hoda prije I da može trčati. Eventualno da ste usili Onda bi zapovjedili kostima da se skroz obnove Jer me pratite Tako je on nama dao cijeli paket Znači mi danas gledamo i dalje u poruku Zvanu Poruka o križu Besjeda o križu Radosna vijest Evanđelja To je centralna ideja uopće To vam je centralna ideja, sve tamo počinje Ne završava tamo križ, vam više nije na križu, znate Ali morate proći kroz križ, on sjedi na prijestolju slave Ali za svakog ko još nije ušao u kristovo tijelo Primio novi život, on je na križu I morate proći kroz križ, zato Mi to toliko naglašavamo Znači, i dalje smo u poruci o križu Evanđelju, radosnoj vijesti Ali ovaj put je naglasak na čovjeka koji prima Kome je ta poruka ludost Jer se njegov um tome protivi To sam vam već rekao, reću vam opet, protiv kog se borite Onaj protiv kojeg se borite u tom slučaju je Bog ovog svijeta Po drugim korinčanima 4.3.4 on je zaslijepio onima koji ovo odbijaju pameti nevjerničke Da ne vide slavu Krista U riječi koji je slika Božja I On je koji će vam kroz osjetila i niži um Na svaki mogući način kao zmija u vrtu Govorit, ma je stvarno Bog to rekao Pa ne vjeruješ baš da će se to stvarno tako dogoditi vi se morate tome odukrijeti To je postanak 3.1 Ako ak se tu zeznite Poslušate zmiju Zmija tu predstavlja Naš niži um Koji je pod direktnim utjecajem osjetila Osjetila je ono što dotiče zemlju Zato zmija Ono što dotiče zemlju I ta zmija je osjetila Se jako često protivje riječi Božoj Sad smo rekli to je, znači, protivno prirodnom umu Njemu je ludost, što je od duha Božjega On to ne prihvaća Ali vi ili mi, ako hoćete polučiti rezultate A rezultate su veličanstveni, već smo ih objašnjali Morat ćete vjerovati u poruku Tu znači, kako bi rekao moj kolega Se pravi razlika između dječaka i muškarca Jel me pratite? Ili jesi, ili nisi tu vam prestaje priča Jer ako jeste, onda će se to očitovat Ovo je zbilja, ovo nije slovo na papiru Do sad je bila priča Kroz vjeru to postaje živa stvarnost Vjera Ja sam razmišljao kako ljudima To sam novo ljeto se posvetio tome, jer ta riječ iz Hebreja 111 ne daje puno smisla Znači što je vjera Vjera daje bit onome čemu se nadamo To malo dođe mutno, ne zna što je Vjera materializira ono čemu se nadamo Ostvari ga sad, nije više tamo Nada u budućnosti, vjera je sad Mi ćemo govoriti jedan od dva, dva sljedeća dana O protivnicima ili neprijateljima vjere O nečemu što uništava vjeru I što znači ljudi prihvate i to i drži u van iskustva Drži u stanju u kojem nisu mogu mogućnosti primjeti I jedan od protivnika, neprijatelja vjere je nada Kad je na krivo mjesto Znači nada ima svoje mjesto, ali ne ovdje Ovdje presvajaš, vjera ima sad Tko vjeruje ima Ivan 6.47 On ima sad Tko vjeruje ima život vječni Ne nada se da će ga imati Mi se nadamo, ja se nadam da će kriz doć večeras kad završimo ovo predavanje To je bilo najbolje Ale mi ovo vjerujemo i to je naše sad To mene razlika između nade i vjere Vjera je sad Nada je u budućnosti Koliko god da je daleka i bliska Ali me pratite Znači nada je na ovom mjestu Kad pričamo o vjeri koja prisvaja Imate više vrsta vjere Ovo je vjera koja prisvaja blagoslov to je ruka koja uzima dar. Rekli smo da nam je u Kristu Isusu na križu naš dragi Bog Otac uručio sve na dar. Nezasluženi dar ili milost. On je dao cijeli paket. Cijeli paket. Svaki blagoslov. Znači ako hoćemo ili hoćete uživati svaki Boži blagoslov. bit namireni u svakom pogledu. Znači božanski, duhovno, prirodno, fizički i materijalno. Svih pet stupnjeva. Onda je to dano od njega na dar. A mi primamo vjerom mi danas počinjemo razrađivati u vjeru. Jer, jer vam to zvuči ok? Jeste zainteresirani? Ok, onda idemo po redu. Gdje <klično> ćemo krenuti? Krenut ćemo od prvi korinčana, tamo se to krasno razrađuje. Prvi korinčani, prvo poglavlje, stih, ja mislim da je stih 17 jer Krist me nije poslao, kaže poslanik Poslanik je dakle onaj koji se odazvao na Kristovo, idite Poslanik je onaj koji je primio u srce Krista Isusa i poruku pomirenja Ima automatski poslanje i namjesto Krista zaklinje ljude, pomirite se s Bogom Da li vam je ovo jasno? Duh sveti kojega primiš u sebi ima isto pomazanje koje ima Krist I šalje vas su istu misiju Spašen si, spašavaš, izbavljen si, izbavljaš Iscijeljen si, iscijeljuješ, ista misija To je uključeno u paket Jer Krist me nije poslao krštavati Nego navješćivati radosnu vijest Ja sam dakle onaj koji navješćuje radosnu vijest Koja jest radosna, ako ste primijetili Ako vam se očituje u život Ako nije neistina, bajka, crven kapica Ali ne mudrošću govora Tako da križ Kristov ne bude lišen svoje snage Hoće reći, nastoje ljude fokusirati na ono što je napravljeno na križu I nuka ih da u djeće srce to prihvate bez puno filozofiranja Ako prihvatite što pismo kaže Onome što je Krist napravio u srce, iskreno I kažete, amen, može, to je moje Jer pismo kaže da je moje, on će potvrditi svoju riječ Ne moju riječ Znači, ovdje su tri stranke ove drame Vi koji primate, ili još bolje, on ili još bolje, ja koji govorim što mi On rekao da govorim Po Marku 16, 15 Vi koji vjerujete ono što ja govorim, to je na vašoj strane I On koji potvrđuje ono što sam ja rekao je ono što vi vjerujete Po Marku 16.20, tri stranke svoj priči Jel' tako? Ovo su znaci koji će pratiti oni koji čuju, jel' tako piše pismo? Ne, oni koji vjeruju ovo su znaci koji će pratiti one koji vjeruju, koji uzvjeruje i krsti se. Jel tako piše? Znači tri su stranke u ovoj priči, da ne bi netko nekad u bilo kojem dijelu svog života misle da mu je netko drugi kriv. Ovo su znaci koji prate one koji vjeruju. Tko ne vjeruje, on ostaje osuđen, ne mora ga on ponovo osuditi jer je već osuđen. Znači optimalno je zato što piše na osnovu naše spoznaje što je pismo od koga je, koje je kvalitete, reći jednostavno to ćemo sad razrađivati. Reć jednostavno, to je to, moj tatica je to rekao, to meni pripada, odo ja u pobjedu, možete se vi frigati svi vrazi i svi koji, u kojima su vrazi na dijelu, a vrazi su na dijelu onima koji se protive onome što piše, što Isus jasno pokazao kad je Petru rekao zbog onog što je on rekao, odstupi od mene Sotanu, no, jer ti nije na Božje nego što je ljudsko, što kad prevedemo znači nije ti na ono što piše nego sam filozofiraš neke svoje ideje. On nije rekao da je Petar to Nego zato što je Petar u tom trenutku hvata krivu frekvenciju Ako to razumijete Onda znate da se ne ono za ključne odnosi na Petra Nego na ono što je Petar rekao na pravu vjeru To vam je isti princip, znate Čisto da vam malo pomognem Znači idemo dalje Tako da Kriš Kristov ne bude lišen svoje snage Jer to je poruka blagoslovljena sa snagom To je centralna poruka nema važnije poruke na cijelom svijetu sad možete misliti koliko je njemu stalo da je potvrdi Sad baš u kutinu, evo to vam moram reći Bila je jedna žena, mlada žena, ona je dugo bila u vjeri, ona je odgajana u vjeri Ja jo znam i mamu i sestru, one su s nama u ekipice, prekrasna stvorenja Njihova je baka bila jako vjerna, znači odgajana, ona nikad nije primila Krista na pravi način, jer nije znala Nije primila novorođenje Mi smo se znali družite ovako, ti točno znaš kad je netko stvarno primio Ti točno znaš to. Da ste vi vidli kad je nju poruka strefila Vi to znaš, Jasna evo, točno ne sjeda sedla ispred mene To se točno vidi Kad je ona u srcu reklamen, kad je prodrla poruka do nje Jer on onda potvrdi poruku Ona je meni izgledala Kao da je neko došao i onako pred svima je skinuo golu Ona je, je izgleda kao da je meni, meni izgledala Kao da bi narad je propala u zemlju Ono od jednog puta imala na licu na izražaju Kao da se uhvatio nekog u tegli sa, sa šljivama on će potvrditi svoju riječ On je s nama cijelo vrijeme Posebno sad Ovo morate znati Da ne bi slučajno mislili da njemu svejedno Nema važnije stvari Nego kad se jedan Koji još nije primio Krista Vraća u očevu kuću Kaže pismo u luki 15, na tri mjesta nema veće radoste za Anđele nebeske, a možeš misliti za taticu koja je to njemu radost, on ima veći kapacitet se radovati. Je li tako? Idemo dalje, i dalje smo prvi korinčan. Doista govor o križu, znači ovo je govor o križu. Govor o križu, ludost je onima koji propadaju. A nama koji bivamo spašeni Ili koji smo sozo Sila je Božja Znači Evo baš mi pital jedan tu dečko Sad ga ne vidim On, on bi da ga izbavi netko od ovisnosti Kad primiš Krista na pravi način Ti si odma izbavljen Od čega? Od svega On nas je izbavio Kološanima 1.13 Iz vlasti tame Hoće reći okove se spale Nema ropstva više u Kristu, kad si ga primio na pravi način, a o tome ćemo govoriti tri dane Jer to je važno Da ne bi mislio da si primio, nisi primio, pa ti se ništa ne događa, pa se čudiš zašto se meni ne događa Možda mene ne voli Možda su mene posebno odabrali da budem mučenik? Ne, nisu nego, ne znaš primiti Ili nisi napravio stvari koje moraš napraviti da primiš Pismo se ne mijenja u odnosu na tebe, uvijek važi Znači, volja je našeg Boga Oca da se svi spase. Prema tome, znači, ako nisi spašen, ti si kriv. Jer On ti je osigurao sva sredstva i još ti je objasnio kako da primiš. Prema tome, u njemu imamo izbavljenje. To je sila Božja. Ja sam vam dijelio, kad je to bilo, juče ili prekuće, jedan na, kako se ova jedna osoba izbavila. Od čega? Od tog, točno tog. Njemu je sve jedno. Baš ja nekad pitan ljude, kad imamo službu isciljenja ili kad su u igre ta neka veća, ono kad je služba čudesnog vjelovanja je li njemu lakše tebe recimo iscijelit žuč ili nešto što ti oštećeno ili mu je lakše napraviti planetu novu. Sad se oni misle, znaš kaj je lakše, pa lakše mu je meni iscijeli žuč, isto mu je. Isto mu je A s obzirom da nisam jako i radim nego on onda i meni sve ista. Svejedno. U ime Isusa Krista svejedno je. Evo ovo jasno. Da nisam ja, nego da je on I da je njemu svejedno, je ili glavo bolja, ili je rak, ili je tumor, ili je treba nekog izbaviti od ovisnosti, od nečeg drugog Jer izbavi ga od vlasti tame, uglavnom kod nekih tih ovisnosti, to su duše umrli, koji zadovoljavaju svoje zemalske žudnje S kojima su umrle kroz tijer od drugog čovjeka, koji je to dozvolio Znači, izbavljenje znači primanje duha silnog, koji onda to raščisti to znači, primet pravog duha On automatski vlada u sferi To vam je kod da vam dođe neko u kuću U stan, recimo žene to bolje znaju Dođu u neki stan, onda će ga prvo počisti Sve će staviti na mjesto Onda će ono dubinsko očišćenje Tvrdokorne mrlje Da ne ostane ništa od ono E tako, on kad dođe, on počisti Ali ga treba primi na pravi način To ide u paketu Na isti način kako smo spašeni na isti način smo izbavljeni, otkupljeni i iscijeljeni Isti je princip Isto je glagolsko vrijeme Mijenjaju se imenice Znači idemo dalje A nama koji bivamo spašavani Sila je Božja ili sozo To je cijeli paket Stoji naime pisano U ništiću mudrost mudrih To su ovi koji se prave pametni Hoće ovo po svom razumu Na taj način ne primamo primamo dječjom vjerom u srce u povjerenju ocu s povjerenjem u oca s jednostavnim stavom on je rekao to mora bit moj tata ne laže mislim to je nemoguće ja svima kažem kad ti razumiješ da je on tvoj otac i da ljubav tu briga nestaje jer sve drugo je uvreda za njegovu ljubav sve drugo je li ima neka majka koja će ostaviti Čedo svoje, djete koje doji, jel ima neka Mislim, uglavnom nisu, nisu zdrave te, zdrave pametne, ali pričamo obična E, kaže, ako, koja, ako bi vas koja je ostavila, ja te ostavit neću To je moj otac Ja puno, ljudi, puno njima kaže, mi nemamo istog oca i onda im objasni zašto je to tako zato će on mudrost mudrih uništit I učinit ću ispraznom umnost umnih Gdje je mudraci, gdje je književnik, gdje li je istraživač ovog svijeta Zar nije Bog zaludio mudro svijeta Pričamo dakle o pogledu na stvari sa prirodnim očima Koje zaključuju na osnovu onog što opipamo Što vidimo, što čujemo ili nekim drugim osjetilom doznamo Ali pismo kaže da mi, mi kristu naliki po drugim Korinčanima 5.7 Ne hodimo, ne živimo po onome što vidimo, ili osjetimo, ili opipamo Nego po vjeri Po vjeri u što? U ono što piše Po vjeri Vjera i istina su ista riječ Ista riječ, ista stvarnost Ono što je nama vjera, njemu je istina Činjenično stanje Riječ je amuna Ili amin Zato je Isus govorio amin, amin Istina sama, sad vam govori istinu I to vam je sto posto istina, možete se kladiti To, to znači To ono što mi prevodimo u istinu vam kažem To znači, amin, amin, tako je Isus govori Dva puta je rekao ovo vam je sto posto istina, možete se kladiti E tako on kaže da ovo je isto istina, može se kladiti <clears throat> Budući, naime, da svijet svojom mudrošću Svijet svojom mudrošću i mudrost tečena putem osjetila Svjetovnog znanja Nije upoznao Boga u Božoj mudrosti Odluči Bog One koji vjeruju Spasiti ludošću navještanja Znači, ja vam sad propovedam jednu čistu ludost Mislim, ko normalno može vjerovati Da je neki Isus Kojega niste vidli, niste čuli Možda nije ni postala Negdje prije dvih tišće godina Negdje u nekoj Galileji, na nekom brdo bio raspeti da to utječe na vas sad i da ako vi to povjerujete što niko normalan ne može vjerovati da će se vama skinuti teret grijeha da ćete vi dobiti novi život možeš smisliti i onda da ćete imati čistu savjest i živjeti u snazi i moći će ne stvari koje on još pokaza na zemlji koje mogu samo luđaci vjerovati. Vi u to vjerujete, jer ovo drugo niste vidjeli. Jel me pratite di je točka prema koji se odnosimo? riječ Božja koju navješćuju oni koji su poruku ima primili poruku sebe, zato se to zove ludoš navješćivanje. Da kako i židove zahtijevaju znamenja, znači ovo vam je praktično gledano da, znači židove traže znak, traže da oni to prvo vide pa će vjerovati. A grce traže mudrost, a oni to traže shvatiti. Ni jedno ni drugo ne pali, to nije vjera. Ne to pepat, ne shvatit neće dovesti do željenog cilja. A mi, kaže Pavle, pri tome misli na sve one koji imaju Krista u sebe, a mi navješćujemo Krista Isusa i to razapetoga, s židovima ovima koji traži da prvo vide, ludo spoganima, a pozvanima i židovima i grcima Krista Božju moć I Božju mudrost Jer Božja je mudrost Daj ću jedan drugi prevod, koji se meni sviđa Jer Božja je mudrost, mudrije od ljudi I Božja je slabost Jača od ljudi Jer čovjek ne može shvatiti kako je on to poražen na križu, pobjedio Kako je on smrću, pobijedio smrt Drugi prevod kaže, ovaj Boži ludi plan, mudrije od najmudrijeg ljudskog plana jer ovo ovaj je Boži, Bo, Bog je smislio taj plan Zove se Boži plan spasenja Ovaj Boži ludi plan, suludi plan Mudrije od najmudrijeg ljudskog plana Pa se ti misli ušto što ćeš vjerovat Promatrajte naime, braćo, sebe koji ste pozvani Nema mnogo na ljudsku mudrih Ni mnogo moćnih, ni mnogo otmijenih Nema, ne brinite Samo laganica Samo, ne morate se, ne morate, paničari, samo laganica Jeste ga? Dobre. Naprotiv, lude svijeta, izabra Bog da posrami mudre To jest one koji su očima svijeta, lude, jer vjeruju o ovu ludost Slabe svijeta, izabra Bog da posrami jake Neznatne svijeta i prezrene Ono što nije ništa i zabra Bog da uništi ono što je nešto. Da se nitko ne mogne ponositi pred Bogom. Po njemu ste vi u Kristu Isusu, koga nam Bog učini mudrošću. Znači, Krist je naše sve. Van njega smo u vlasti tame. Priroda nam je protivna Bogu, pismo zove takve djeca džavolja, sinovi neposlušni, djeca gnjeva, one su u duhovnoj smrti. U Kristu Isusu, Božjo milošću, da nam je novi život kad ga primimo po vjere. Krist postaje naša pravednost i posvećenje i otkupljenje i mudrost, da li vam je ovo jasno? Dok ste u njemu, onda ste u pobjedničkoj ekipici. Kad ispadnete iz njega, vraćate se na krivi teritoriji. Stavljate se pod utjecaj ovih drugih sila, koje nam ne žele dobro. Jer kaže pismo, to su Efežane 6.12. Nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv poglavarstava, protiv vlasti, protiv onih koji upravljaju mrakom na ovom svijetu, ili tiga, koji upravljaju umovima onih koji ništa ne kopčaju. Protiv zlih duhova na nebesima, Proti toga se mi borimo. Ali dok smo u Kristu, onda smo u svjetlu, onda smo u snazi, onda smo zaštićeni, onda je On naša pravednost, onda je Bog s nama. Ako je Bog s nama, tko je protiv nas, po Rimljanim 8.31, je li tako? Tko će optužiti Bože izabranike zabranike, nitko je Bog opravdava. Od sad pa nadalje nema osobe za one koji su u Kristu Isusu. Nema te bilo sam tresidan 332 Od sad pa nadalje ovima koji su u Kristu Isusu nema osude jer ono što ih osuđuje dokinuto u Kristu Isusu jednom zaslagda, jednom jedincatom žrtvom on dokine grijeh po Hebrejima 9 26. to je ludos križa. <tuh> Po njemu ste vi u Kristu Isusu koga nam Bog čini mudrošću i pravednošću i posvećenjem i otkupljenjem da bude kao što stoji pisano tko se ponosi, ja se ponosim, neka se ponosi u Gospodu, tako piše, ne u sebi, neka se njim ponosi. Krist je moja pravednost. Ali ja sam u Kristu isusio, jel tako? Jer ovo jasno, u Kristu je dokinut grijeh. U Kristu je sloboda I kad sam u Kristu A u njemu sam povjeri u ono što pismo kaže Onome što ono napravio Onda sam ja u ovome što je Krist I onda za mene nema osude Jer tog što me osuđuje nema više Jer Krist je to dokinuo Onda nema ropstva Jer Krist me oslobodio od tog ropstva Onda sam kaže prebačen Iz vlasti tame u kraljevstvo sina Ljubavi njegove govorio o Bogu po kome imamo otkupljenje, otpuštenje grijeha Što znači, grijesi se ne pamte, više brišu Zbog njega samoga, to smo juće ponavljali To je poruka o križu Idemo dalje, drugo poglavlje, prvih korinčana Idemo, nastavljamo misa, ista čitamo prvih pet stihova I ja ja, kad dođoh kvama, braćo, ne dođoh da vam navjestim svjedočanstvo Bože sa sjajem govora ili mudrosti Opet, hoće reći, odnosi se na tadašnje filozofiranje grčkih filozofa Koji su pričali knjige i knjige cjedili komarca Ili kako bi rekli francuzi, dlaku su rezali na četiri jer ne smatra zgodnim među vama išta drugo znati osim Isusa Krista i to razapetoga. Ja sam dođu k vama u slabosti, bojažljivosti i veliku drhtanju. Moja pouka i moje navještenje nisu bili uvjerljivim riječima mudroste nego su bile povezane sa dokazivanjem duha i snage, da vaša vjera ne počiva na ljudskoj mudrosti nego na božoj snazi. Znači ispočetka Rimljanima 1.16 kaže da je ova poruka koje se Pavle ne stidi, ova poruka je sila Božja na spasenje, izbavljenje i iscijenje svima koji vjeruju u što u poruku ili ti ga u ono što pismo govori o onome što je Bogu Kristu napravio za nas sve na križu i što nam uručuje dragovoljno kao nezasluženi dar, zvano još milost, što se prima u vjeri, a ne zbog nekog našeg super nastojanja da se netko ne bi hvastao po Efežanima dva Znači, ispočetka, vi se nalazite u procepu neki, znači, koji nisu još primili Krista, a sve u cijelo vrijeme vašeg života za bilo što što prisvajate vjerom. Recimo, govorit ćemo o iscijeljenju, gdje se nalazite u procijepu između simptoma i onog što pismo kaže da vam prepada. Pismo kaže njegovim ranama, vi ste bili iscijeljeni, ali ja još ne osjećam se iscijeljen. Jer me pratite, to je isti procjep. I onda vi morate odlučiti pravu stvar Na koju ćete staviti Vaš glas, glas. znate ono ko tu, ja glasujem za ovo Znači, ne vjerujem onome što mi se čini Ne vjerujem onome što mogu osjetiti Nego vjerujem ono što piše I ako stvarno to vjerujem u srcu, e Onda će on potvrditi svoju riječ jer pismo kaže To su jako važna, jako važna rečenica To su Galačanima 3.5 Ona je, kaže o Bogu Koji među vama čini silna dijela Ili čudesa Najveće čudo koje možete doživjeti je novorođenje Malo prije spomenuta mlada žena Znači, ono obično ljudi kažu Ma da li ja nisam loš i to tako Ona je daleko od loše osobe Majka dvoje Poštena Vjerna mužom Od gajateljica u vrtiću Nekakvih ekscesa A ti znaš da s njom nešto ne valja Ja znam da s njom nešto ne valja I ovi oko mene znaju, koji su njezini Da vi vidite tu promjenu na njoj sad To vam je čudo, doslovno To vam je kod da neko izvadi jedan program I stavi drugi program To je novo rođenje mi smo stvoreni Božje umjetničko djelo, Božjom intervencijom Koju mi omogućimo Kad poruci kažemo Da, to istina može Ja se slažem, to je za mene odoja Potpuno promijenjena osoba Mislim, ne fizički Iako to promijeni izraz na lice, sjaju očima Drugačije se i ponaša Drugačije grli Drugačije ljubi Drugačije te gleda Drugačije sluša Jer je novi duh to je najveće čudo, čudo najveće je novorođenje Iscijeljenje je manje čuda Ali ono se ne očituje toliko jako ili često Zato što ljudi ne vjeruju ovo prvo čuda A ovo drugo čudo je uvjetovano prvim čudom Jer prvo je spasenje duše Ili otklanjanje grijeha I onda spasenje tijela Ili izbavljenje od bolesti Jer su povezani, kako smo objašnjavali Galačanima znači 3.5 Onaj koji među vama čini silna djela ili čudesa Da li to čini zbog vaših dijela Ili tiga dijela zakona Ili zbog vjere u poruku Ili zbog vjere u poruku Mi danas pričamo ne o poruci Iako gledamo u poruku Nego mi pričamo o vjere u poruku da vam se ne bi dogodilo Kao što se židovima dogodilo Sada ćemo čitati Hebre 4.1.2 Oni su isto čuli poruku Ali nije dovoljno čut poruku Dobre, ne moramo to tražiti Oni su isto čuli poruku Ali im ta poruka ništa nije uskoristila I to će se dogoditi i ovdje nekima Nažalost, statistike pokazuju Nije to moja želja jer je nisu pomiješale s vjerom Hoće reći, nisu se mogli napet cedevite Jer su onaj prašak Ostavili ne pomiješan s vodom Znači, sama poruka vam neće uskoristiti Ako je ne prihvatite s vjerom Što to znači? To znači, to je istina Jer piše i kako ja dokazujem, da ja stvarno vjerujem, da je to istina Po Jakovljevoj drugoj poglavlje Gdje govori od 14. do 26. stiha o vjere koja je mrtva bez dijela Jedan prevod kaže, bez podudarnih dijela Ili dijela koje su u skladu s onim što vi kažete da vjerujete Na tri mjesta kaže, da je vjerovat, ili ti ga govoriti vjerujem, vjerujem, vjerujem, ko papiga bez ikakvog učinka ili mrtvo u sebe kao tijelo bez duše ako nema podudarnih djela, o tome ćemo dodatno govoriti, sad ćemo samo reći ukratko, koja su to podudarna djela. Mi mislimo ili ti ga odbijamo sve protivne misle znajući da se to ne sapisano i tako ispovijedamo pismo u umu ili u duhu. Tako da mislimo ono što piše, to je akcija, kojom dokazujemo da vjerujemo Onda tako da govorimo ono što piše Jer to znači ispovjed, Reč ono što piše Pred drugim ljudima Ko što ste čuli, ja kažem jasno i glasno Tko sam i što sam A to je rekao i Pavle Meni vam se super sviđa kako on uđe u Galačanju On je uvijek počeo pričati onome što je i tko je Ja sam Pavle, apostol Isusa Krista, A vi se mislite Nic ste me pozvali, nic ste me poslali Stoga vama ne odgovara ako ulazi u Galačane Galačani 1.1 Nic ste me pozvali Nic ste me poslali Kaj on, to nije super Je on zna tko je što i Ja mislim da da Onda dodaje, ovo što ja vama gori nisam dobio od ljudi Jer nic sam se vidio s nekim apostolom Nic sam se s njima savjetova Nego otkrovenje koje sam dobio Dobio sam direktno od Boga pričao samo se, sjedite da god, vidite slobodno Nema nikakvog problema <clears throat> Znači, Galačanima 1, 11. Doista, braćo, upoznajem vas ili dajem vam na znanje, radosna vijest koju sam namješćivao ne potječe od ljudi. Pavlovo otkrovenje se ne nalazi nigdje drugdje u svetom pismu. Bez njega niste u stanju razumjeti što je Bog u Kristu napravio za nas na križu. Prema tome vam savjetujem to dobro proučiti. Jer tamo su vam prava povlastice ili poslastice i obaveze u Kristu Isusu. Nema drugdje u pismo, niti bi mogli razumijeti na bilo koji način znat što se stvarno dogodilo tamo da to nije Bog objavio Pavlo, direktno Prema tome tko propusti to, tko se s tim ne upozna, on ako je ikakav kršćani, jako je slab Jer nit zna što mu pripada, ništo mora biti, ništo čini nikako jer ja je neprimih, govorio radosno vijesti Ili ti ga ovo poruci, ovo je sad Pavle govorio Neprimih, niti naučih od nekog čovjeka, nego objavom Isusa Krista, Hoće reći direktno Pa onda je išao šao 13 godina u Arabi Onda se išao vidi s Petrom, pa ga je potere Ovaj bio licemjer, malo se popričao s Jakovom I ode on dalje Apostoli, ili ti ga pozvani, ako su istinski pozvani Ne odgovaraju nikome, nego jednome To vam je znači Galačanima 1, 11 i 12 E sad Sad ću ja vama pročitati Koja je to poruka Križan Ona vam se nalazi u komadu Izai 53 Znači mi u to vjerujemo mi smo to već govorili, kako smo sad o da vam ja naglasim Vi mi se nemojte sad koncentrirati na poruku Nego preispitivajte sebe Da li ja ovo stvarno u svoj istini vjerujem Što ovo meni znači Danas je poruka vjera u poruku Vjera u poruku Koju poruku, ovu ludost Ili ti ga ovaj Boži ludi plan koji je mudriji od najmudrijeg ljudskog kad nije super prijevod fantastičan. Ovaj Boži ludi plan mudrije od svakog ljudskog plana, od najmudrieg ljudskog plana. Znači čitamo izaju pedeset tri kaže ovako pazi sad kako počinje izaja pedeset tri jedan tko da povjeruje u ono što nam je objavljeno jer ovo što je objavljeno nadilazi prirodno poimanje tko da povjeruje u ovo kome se otkri Ruka Jahvina Ili ruka gospodnja I sad krene malo opesivati sa U drugom stihu i onda treći stih prezren bješe, govori o sluzi Gospodin, zadnja tri stiha su Principu pake, to su ljude stavili, pogledali Krivo Znači, ova misa počinje sa Izaijom 52, 13 do 15 i onda Izaija počinje sa 12 stihova a ovdje kaže Gle, uspjeće sluga Moj 13. pogled iz Isaiah 52 Podignuće se Uzvisiti Proslavit Pazi sad slika njegova na križu Kao što se mnogi Užasnuše vidjevši ga, Tako mu je lice bilo Nadljudski unakaženo Te obličjem više Nije naličio na čovjeka Svak treba reći u duši Zbog mene Meni neki zamjeraju U svoje, svojoj neupućenosti Ili lažnoj poniznosti Da se ja uzdižem ja vam moram reći da ja živim dostojno ove žrtve Ja vam živim dostojno ove žrtve, a to predlažem i vama A živi se dostojno ovako velike žrtve, da primišu srce sve blagoslove koje on tako skupo platio I onda živiš dostojno Ne u lažnoj skromnosti i poniznosti, nego životom kojeg je Krist pokazao jer najveća poniznost nije se udarat u prsi i pravice ponizan, nego poslušan biti Božoj volji u svemu. I onda služi drugima u nesebičnoj ljubavi. Ovo se zapišite ako niste dosačuli. Samo to je poniznost. I na to ste pozvani kao kristoliki po Mateju 20, 25 do 28. Jer Krist nije došao da njemu služe, nego da služi. I ne samo to, nego da da svoj život kao otkopninu za mnoge. I rekao je, tako i vi. Tako i vi. I onda se prošećeš sa Kristom kroz evanđelja i vidiš je li on bio u porazu ili u pobjede. Ja vam mora reći da bi u pobjede. I da je križ bila pobjeda, samo to mnogi ne razumije. Jer on je rekao, ja imam vlast predat život i nitko mi ga nema pravo oduzvesti. Ja ga predajem svoje voljno. I smrću je pobjede onoga koji je imao smrću vlast nad onima koji se plaše smrti. To smo već rekli. Hebrema 2.14.15. Znači, zbog mene išao na križ Zbog mene, ovo sad se radi o nama Znači, vi se preispitivate u duši Da li ja vjerujem da se naše I da li to se tiče mene Da li, da li to meni igra, jer u tome, u tome je sve Hoću li ja kad kažem amen, vjerova da je to istina I ovdje ko da to jest istina Ponašati se, govoriti, mislit tko da to jeste istina Jer ako se to tako ne ponašamo, mislimo i dijelujemo Neće nam se dogoditi, jer vjera, vjerujem, vjerujem, vjerujem ko papiga Ako govorite vam neće dati rezultata Nego ako istinski vjerujete, istinski znači u dijelu Da su vam dijela podudarna onome što ispovijedate Dijela su misli aktivne Jer ćete se mora odupirati satonskim mislima, koje su protivne svijetom pismu Onda riječi aktivne, pred svijetom koji je protivan Kristu Jer ako ga zanjećete, po Mateju 10.32.33 Pred ljudima Kako na drugom mjestu kaže, ovim pokvarenim naraštajem On će vas zanjeći, a to je slika, On te nikad ne zanjeći, nego se odvajaš od Božje milosti Pred Ocem Nebeskim i njegovim anđelima Znači, to isto igra, i onda ćeš morati dijelima pokazati Znači, da ti stvarno vjeruješ ko da imaš <hle> Recimo, ja sam to svjedočanstvo daval prošli put Ono se nalazi na stranici na jednoj molitvi je bila osoba koja je bolovala cijeli život, od neizlječuje bolesti, to je zanimljivih slučaj jer se točno vidi što znači vjeru staviti u pogon. Ona je bolovala od najtežeg oblika celijakije što je oštećenje crvnih resica, osoba ne može iz gluten u najtežem obliku, ona samo pomiriše gluten na grožici koja je bila u žitaricama i počne joj se vrtiti u glavi, prolje i počne imati mučninu. Ako slučajno uzme nešto s glutenom greškom onda ima jako, jako velike grčeve, mora provesti pol dana na WC-u <kli> ako bi bilo veliko dolazi do gušenja i smrte. Ona je čula ovu poreku, bila je dodatno podučena, primila je, znači, iscijeljenje, to je Krista Prvo prima Krista, iscijelitelja, spasitelja I onda kasnije smo se mi pomolili zajedno, ko što ćemo tu raditi, znači isti je proces Smo se pomolili da On ju iscijeli, to vam se inače ne vidi Jer je stvar u Crijevima. I ona je sad, to jest, mi smo nakon toga zahvalili Što smo zahvalili? Što je izcijeljena po pismo Jer pismo kaže, tražite što god U skladu s njegovom voljom Ako ste djeca Božja I onda će to dobiti sasvim izjesno Ne kaže možda, sasvim sa Sasvim izjesno kaže, je li tako kaže? Je li to uključeno u što god? Jest E sad, kako će ona pokaza da je ona to primila? Kako ona to pokazuje? Kako bi ti pokazao da nemaš bolest koja te, znači, počne Stiskat, kad jedeš kruh, pa ako pojedeš kruh Je li tako? Jer, zamislite da ona rekla, jasna, jasna, jasna, jasna, jasna, jasna, i nastavila nejeste kruh I sve drugo se čuvat Onda bi pokazala dijelima, da je vjera samo na usnama Vjera mora biti u srcu, ako će raditi I onda ona pojela kruh prvi put u životu, nakon 25 godina Pa je pojela prvo taj kruh, pa onda pojela Pol još kila kukuruznog kruha Onda još napravila cijelu zdjelu žitarica Koju nikad u životu nijela Onda su u pekarni burek Hoće reći dokazala vjeru A on je potvrdio svoju riječ E, sad idemo do ovih važnih stihova. Znači, one se tišu izbavljenja ili iscjeljenja i duše i tijela. To je radosna vijest, o tome mi navješćujemo. Da se nudi svakoj duši na cijelom svijetu, koja jednostavnim srcem povjeruje u poruku, riječi, ne moju poruku, riječi, ono što pismo kaže o Isusu, nudi se izbavljenje iz vlasti tame, i svega što je u vlasti tame, a to je, znači, grijeh i bolest. I zato pismo nerazdvojivo, kako smo pokazali, to dvoje spaja. Pa kaže, a On, Krist Isus, je naše bolesti ponio. Ispitujte se u srcu, da li vi sebe uključujete u to, ako još niste bili pod križem. Ako ste bili pod križem, bolesti ste, da li razumijete da se ovo tiče vašeg isiljenja. To jest ako je On to uzeo na sebe, onda vi ne morate imati na sebe. To je dinamika procesa, je tako? A On je naše bolesti ponio. Naše je boli nase je uzeo dok smo mi držali ili smatrali da ga Bog bije i ponižava To se čini, ono neki misle da on bio mora, neki moralizator da se zamjerio Rimu Da je bio buntovnik, revolucionar koji su smaknuli da bi doveli miru državi To neki misli, o tome priča Ali onda on kasnije objašnjava, pismo objašnjava što se stvarno dogodilo za naše grijehe Za naše grijehe probodoše njega za opačine naše litiga nepravednosti Njega satriješe Na njega padne kazna radi našeg mira Imaju neki koji isto nemaju puno pamete A hoće reći, nemaju pamet, jer nemaju Božju pamet Hoće Oni reći, da mi ne moramo biti mirni To da nije mir za nas, jer da ni Christ nije bio miran tako? Ali On je umro zbog našeg mira Pa ću ja biti miran, a vi kako hoćete kazna radi našeg mira pade na njega da bi mi mogli biti mirni zato on kaže ja vam dajem svoj mir a ne oduzimam vam mir. U meni imate mir jer tako to smo već rekli više puta, Ivan 14 dvadeset i Ivan šesnaest i trideset tri izajad kaže on je knez mira on je knez mira hoće reći da je mir prvu stvar koju je rekao učenicima kad je došao nakon oskrsnoća što je bila Mir s vama, tako? Ivan 20.21 I onda je rekao sad, tako mirni nećete gledati televiziju I filozofirati, nego kao što je mene otac Postao šaljen i ja vas, sad umirite druge Da ne bi slučajno izgubile mir <clears throat> Za naše grijehe Probodoše njega zaopatčine Naše najbolje za moje Koji slušaju Na njega pade kazna radi mojeg mira Njegove Merane iscijeliše Poput ovaca, svi smo lutali, ovo vam je neposluh Puno njih kaže, ja nisam nikoga ubija, ja ništa ne griješim Da li si poslušan Božje riječe, nise Neposluhom jednog grijeh zavlada Posluhom drugog pravednost Poput ovaca, svi smo lutali, i svaki je svojim putem hodio Hoće reći, nije hodio Kristovim putem Hvala reći, ako je to taj jedini put Onda je možda malo skrijeno s puta A Jahve je svalio na nje Bezakon je nasvio na nje Mi smo već objašnjavali ranije Pod križem, u križu Što je to u principu U što se mi moramo uvaliti Jer mi se s njim poisto U njegovom raspeću U njegovoj smrti Znači, ja sam razapet zajedno s Kristom, je tako? Ja sam umro zajedno s Kristom Ja sam ukopan zajedno s Kristom Galačanima 1.19 i 20, Rimljanima 6.6 i 8 I onda imate, znači, i oživljen zajedno s Kristom, Fežanima pet I postavljen na nebeskim visinama zajedno s Kristom, Fežanima 2.6 Morano znat' di si bio i di ideš, i di si sad I onda se ponaša sukladno Jer inače niječeš njegovu žrtvu, pokazuješ da ne vjeruješ da ovo je istina jer Krist više nije na križu Nic sam ja više na križu Krist više nije mrtav, nic sam ja mrtav Bija mrtava, sad sam živ I to ne malo nego i tekako. I to u vijeke vjekova Koliko sam živ u vijeke vjekova Malo bih na oči gled mrtava, sad sam živ u vijeke vjekova I ja isto Bija mrtav sad sam živ u Kristu Tko vjeruje ima i onda sam bio ukopan zajedno s Kristom to vam je slika krštenja uranjanje, uranjanje kršćen. Hoće reći da sam išao zajedno s njim u smrt. prva petrova dvjesto 24 on sam na, uze na sebe, na svoje tijelo naše grijehe i prikuca ih na drvo da mi umrijevši grijesima gdje u Kristu kad su njega ubeli možemo živjeti za pravednost ili opravdani pred bogom i onda je on bio oživljen, to je možda bolja riječ nego uskrišen, neki privodi daju oživljen, neki uskrišen, to je dobra riječ, znači kad je on bio uskrišen i oživljen, on više nije imao grijeh na sebi jer je grijeh je jednoznačan smrti i mi smo oživljeni zajedno s Kristom i stoga trebamo sebe smatrati mrtvima grijehu, a živima Bogu u Isusu Kristu. Grijeha više nema, ali ovo jasno, to vam je kršćanstvo, to je poruka o Križu. I onda sad više nismo gdje smo bili, nego smo na nebesima Sa njime, to znači, to znači da On, to znači vlast Da nam je sva vlast na nebo i na zemlji On stoji tamo iznad svih poglavarstva, vlast i vrhovništva Svakog imena, imenovana ne samo na ovom svijetu Nego na onom koji će doći po Efežanima 1.19 Njemu podloži sve pod noge A njega stavi glavom nad svime Radi crkve, to smo mi Koja je punina njega Koji ispunjava sve u svima Po Efežanima 1.23 Onda tu nema pogleda To je ista misa A vas koji ste bile mrtvi u grijesima On objašnjava cijelu priču Govori nam di smo, što smo i što smo sad I mi moramo sebe uskladi sa riječu Božjom po Amosu 3.3 Jer inače ne možemo hoditi zajedno s Bogom kako ćete hoditi zajedno s njima ako niste usklađeni? Što to znači ako nemate misa o Kristovu? A mi imamo misa o Kristovu, po 1 Korinčanima 2.16 Mi obaramo sva mudrovanja, svaku oholoska se protivi spoznanju Boga I svaku misa dovodimo do pokornosti Kristu I imamo oružje za to i to, ne prirodno nego božanski moćno, po 2 Korinčanima 10.4.5 Mi imamo oružje i to oružje Riječ Božja, koja je uistinu živa i djelotvorna Oštrija od dvosjeklog mača, prodire Prodire dotle Da dijeli duho duše, kičmu od moždine I razotkriva namisli I nakane srce, ali tako kažu Hebrej 4.12.13 O tome priča, o tome je Pavlova poslanica Nemojte slušati ljude, uđite u pismo Uđite u pismo, dođite Kmenik, živo je riječ svi koji ste Umorni, opterećeni, ja ću vas Ja, kaže Isus, ne ja ću vas okrijepit Matej 11, 28. Jel' tako ili nije tako? I kaže, tko meni dođe, ja ga neću sasvim izvjesno odbaciti Ivan 6.37, nema šanse zlostavlja ako ga on puštaše i nije otvorio usta svojih Ko jagnje naklanje, od ga ko ovca nijema pred onima što strižu Nije otvorio usta svojih Silom ga se i sudom riješiše Čitamo i dalje, Zaju 53 tko se brine za njegovu sudbino, Da i zemlje živih ukloniše njega Pazi sad ovo Za grijehe naroda njegova na smrt ga izbiše Zašto je on išao na križ? Zbog naših grijeha Zašto je on umro? Umro je jer je plaća ili kazna za grijeh smrt Jer je zakon pravde da duša koja sagriješi umire U dan kad pojedeš stok stabla Kaže Bog Adamo Sasvim izvjesno ćeš umrijeti Postanak 2.17 Sasvim izvjesno Duša koja sagriješi će umrijeti Sasvim izvjesno Zašto? Jer grijeh je kršenje božanskog reda ljubavi Odvajanje od Boga i njegove miloste I izlaganje silama tame To je protivljenje Bogu Zatvaranje pipe života Duša koja sagriješi će umrijeti Ezekiel 18. pogled Stihove 4.20 Duša će umrijeti Znači plaća za je smrt Posljedica grijeha je smrt Po Rimljanima 6.23 Ali Krist nas je došao osloboditi od zakona grijeha i smrti Zakon života u Kristu Isusu nas je oslobodio Ne oslobodit će nas, to je već napravljeno Ali postaje naša živa stvarnost, kad? Kad mi to primimo kao ono što je, a to je činjenično stanje Sad zapišite, molim vas koji pišete Riječ Božja iznosi činjenice Riječ Božja iznosi činjenice ili ti ga istine ili ti ga žive stvarnosti. Ono što je nama vjera kaže veliki sluga Boži. Njemu je činjenično stanje, to je tak. To se mi mislimo to tak, ali njemu je to tak, to je to tako sto posto to što on iznosi je činjenica a mi vjerujemo u činjenice mi se oslanjamo na činjenice. Mi ispovijedamo činjenice, je li tako? <clears throat> Ukop mu odrediše među zločincima, a grob njegov bi izbogatima. Pazi sad ovo, premda nije počinio nepravde, nicu mu usta laže izustila. Jako je važno znat da je Isus išao na križ. Da je Isus išao na križ bez grijeha s našim grijehom, kao bezgriješni on je mogao platiti za naše grijehe, jer ne može onaj koji je osuđen na smrt ići e, ić, e, u kaznu platiti za smrt, kad ga i onako slijedi kazna. Zamislite, ovaj koji čeka električnu stolicu, on se ponudi da ide namjesto mjesto ovo koji isto čeka električnu stolicu da ga spasi, a on sve jedno ide na električnu stolicu. Moraju doći jedan bezgriješan dat za grijeh, griješnike život, je li tako? Pravedan za nepravedne Po prvoj Petrovoj 3.18 Ja sam, evo, ovo je osobna stvar Cijeli period prošli moju zadru, kad sam držao seminari, bio dva tjedna Ja sam vam bio omamljen sa rečenicom Iz prve Petrove 3.18 A tam je rečenica još držala omamljena iz prošle emisije, to je jedna rečenica A to je da je jedan pravedan umro za nepravedne da nas privede Bogu To ako si posvijestimo To će nam stvarno nekako promijeniti gledište Da je jedan pravedan bez grijeha On koji grijeha nije počinio drugim korinčanima 5.21 Bog ga učini grijehom Zbog nas Da mi, sad ja zagradama Jer on umre grijehom, našim grijehom Da mi možemo biti pravednost Božja u njemu vi morate ispovijedati, ponašati se kao da jeste pravednost Bože u njemu, inače ga sramotite ako ste Kristo liki samo nazivom. Jel tako? Mislim kako ja pokazujem da ja volim svoju ženu tako da se stidim nje, da kad negdje dođem skinem prsten ili već što god ili kad negdje dođem da kažem ono ako sam okružen s curama ja sam vam slogodan. kome zanječe pred ovim ljudima pokvarenim naraštojem za ću ja i njega, hoće reći. Skratio je sebe za milost. Pa se onda ljudi čude zašto im se ne događa. Ne događa im se jer ispadaš iz reda. Ovo sam već mislio pročitat. prva Petrova 2, 22, to je prije ovog, znači isto govori o pravednosti. Nije sagriješio i nijedna se prevara nije našla na njegovim ustima. A ipak je platio kao da jest zbog nas. Prema tome, ako je zbog nas to on već otplatio, onda mi ne moramo To je poruka To znači da smo onda mi slobodni u njemu <clears throat> Znači, usta laži iz ustila, Ali se svidije gospodu ili Jahve da ga pretisne bolima ili razboli Ista riječ, koli O Dešerihja, koli recimo Da ga razboli, svidije mu se Gore u ovom stihu trećem kaže što smo, znači, vičan patnjama ili upoznat sa bolešću Čijom bolešću, početom pa ne svojom Ponudili život svoj kao žrtvu za grijeh Jer rekli smo, to su Hebreji 9.14 I objasnio sam, vrano to nema baš ko objasniti Kako je taj grijeh otkazan Jer se Krist Isus kao jedan od nepalih Jedan od Sinova Božih sam ponudio na vječnom moltaru to piše u Herbima 9.14 Po vječnom duhu Da će On dat sebe kao žrt kajnicu za grijehe oni koji su pali I Bog Otac koji je ljubav iz ljubavi jer ljubav se ne odbija je prihvatio Kristovu ljubav I svima koji prihvate ljubav Kristov ili Božju ljubav u Kristu On osobno dokida grije On osobno dokida grijeh To je ono što se događa iza kulisa Ponudile život svoj kao žrtvu za grijeh vidjeće potomstvo, govori o nama, produži sebi dane i ovo mi je ono jako važno da znate da ako vi ovo ne prihvaćate da se direktno suprostavljate volji Božoj i volja će se gospodnja po njemu ispuniti. Koja je njegova volja? Da uzme sve grijehe i da ispati naše bolesti. 10 stih I volja će se Božja po njemu ispuniti Koja volja Božja? Ovo o kojoj govori Izaja 53 ili o kojoj govori 1 Petrva 2, 24 Jer on gleda nazad u križ pa kaže On sam, Krist Iisus Ponese na svom tijelu naše grijehe I prekuca ih na drvo Svejedno je li drvo, je li križ, li smokva, je li, je li češvina Važno je zašto i što, i što se dogodilo I prekuca ih na drvo da mi, umrijevši grijesima, zapravedno živimo On, čim ste modricama, bile izliječene Bile, znači to je volja Božja Inače, ne bi pisalo u Svetom pismu To se tiče mene Najviši oblik, govorit ćemo o njemu Vjerojatno u ova dva, tri dana iscjeljivanja je prihvatit to što pismo kaže Kao činjenično stanje I onda to mislit, govorit I živjeti sukladno tome I on hoće potvrditi riječ Ne treba vam dodatna molitva Po Marku 11.23 Ne treba vam dodatna molitva Ako u srcu ne sumnjate u to što govorite Nego vjerujete u to što govorite Da će bit, onda će Će vam se dogoditi to što govorite Ako govorite ono što piše Zbog patnje duše svoje Vidjeće svjetlost i nasjetite se Spoznajom njezinom sluga Moj pravedni će Mnoge i krivicu njihovu Na sebe uzest Ne svoju, moju Prema tome, ako on recimo, evo, ako bi sad Uzeo Ante, moj, ovaj, već to je Jaknica na sebe, onda ja više nemam na sebe To je smisa To je tako zvana božanska izmjena na križu Prokljetstvo na njega S nas Blagoslov Boži preko njega Na nas To se zove zastupnička žrtva Ili božanska izmjena na križu Prema tome, ako je nešto prešlo s mene na njega Onda to više nije na mene iako je sad nešto prešlo s njega na mene Onda ja to imam Kako znam da imam, pa piše Da li ja još to ne osjetim i ne vidim Da, nećeš ni osjetiti ni vidi dok ne vjeruješ za to što piše I počneš se ponašati kao da je istina Onda će ti se dogoditi O, šuplja glava, kaže Jakov Zar nećeš spoznati da je vjera Bez dijela koja se podudaraju s tim što ispovjedaš Mrtva jer sam se ponudio na smrt I među zlikovce je bio ubrojen Da grijehe mnogih ponese na sebe I da se zauzme za zločince On se zauzeo, posredovao je Dao je sebe kao žrt v okajnicu To vam je poruka križa Ako vam ovo srce prepoznaje kao živu istinu i ako razumijete princip vjere A sigurno ćete ga razumjeti ako budete s nama sljedeća dva dana Onda će on sasvim izvjesno potvrditi riječ Inače, on laže, njegova riječ nije istina On nije vjeran, ispuni svako svoje obećanje On je ko čovjek koji kaže pa se pokaje ili porekne Nije sve što je rekao da će ispuniti lagao je još i Mojsiju, a laže i nama Za koje pismo kaže da je svako Božje obećanje u Kristu Isusu, da, i naš Amen Bogu na slavu Jel vam jasna dinamika? Ili je ovo, ili je ovo Ili je istina, ili je neistina Ili Bog govori istinu kad svjedoči o svom sinu I mi ulazimo to svjedočanstvo i on potvrdi riječ Ili ga radimo lašcem, jer ne vjerujemo o svjedočanstvo koje on dao svom sinu A pismo kaže da su židovi isto čuli poruku Međutim, nisu je povjerovali da i nije uskoristila ona njima nije uskoristila, zašto? Iako je ona u zraku Iako odzvanja svijetom Iako ljudi koji to prihvati odmah im se događa Ali oni je nisu pomiješali s vjerom, što to znači? To znači misle da to nije istina Kako znamo da misle da to nije istina? Jer se ne ponašaju koda istina, je tako? Znači, pismo kaže To su rimljane To je jako važno, rimljane, to ćemo sad čitati. Tu vam daje cijelu formulu kako se to događa. To su rimljani 10, 9, 10, ovako kaže. Ako Isusa Krista ispovjedate, znači na glas pred svima i u srcu, da je On vaš gospodar. Ja ću vam točno sad pročitati što znači riječ koja se prevodi gospodin, to je krivi prijevod, a znači gospodar, kirios. I u srcu vjeruješ. Da ga je Bog uskrisio iz mrtvih Hoće reći da je živ I da po duhu će živjeti u tebe, Ali to je cijeli paket, jer ni? Ako vjeruješ da ga uskrisi Onda vjeruješ i da je išao na križ Da umro, da je bio kopan Da je bio raspijet Da je uskrišen, to je cijeli paket Onda ćeš biti sozor Izbavljen, spašen i izcijeljen To ide u paketu Jer Srcem vjerovat opravdava a ustima ispovjedat Spašava Znači ne može se Zapostaviti i nijedno od ovog jedno. Mora bit Ja sam se stvarno dugo molio ovo ljeto Jedna od stvari zašto sam se molio Zašto neki nisu primili A čule su poruk I bilo mi je nedvojbeno ukazano da nisu ispunili prvi uvjet, a to je da u svom srcu nisu doista odlučili Krista, a ne s ne sebe same u svjesnosti da oni to učinio u neznanju da i to netko vodi drugi učiniti gospodarima. Nego Krista što to znači praktično. To praktično znači da oni nisu donijeli odluku vjernosti Kristu i njegovoj riječi Do te mjere da će slušati njegovu riječ i živjeti po njegovoj riječi slijedi njegov primjer Nego svoju pamet, ne znajući da to nije njihova pamet, nego zavedena pamet I svoju volju, ne znajući da to nije njihova volja, nego zavedena volja znači zlog I obzirom da oni sami u svojoj volji nisu donijeli odluku A On neće prisilit našu volju, oni su i dalje u vlasti tame nisu se odrekli istinski jednog gospodara, nisu istinski primili drugog gospodara i onda to ne radi broj jedan da krist gospodari vama. Da je on vaš gospodar, to englezi kažu the lord. Naši privodi, gospodin, to jedva itko razumije, to je krivi prijevod, jer gospodar implicira slugu a sluga implicira poslušnost recimo u Luki 6 46 zašto me zovete gospodaru gospodaru a ne činite što zapovijedam da li vidite odnos gospodar i sluga zašto me zovete gospodaru a u principu živite protivno onome što ispovijedate al tako neće raditi naučite da on ne presiljava našu volju nit jest ni će ikada on presiljava ne bi bilo ovakvog zla na svijetu svi bi več bile spašeni, da On ne poštoje slobodnu vodi Znači, ako vi istinski u srcu niste donijeli odluku To dolazite pod kriš s tvojom Da će Isus Krist U kojem je Bog, Otac, jedan, jedini, utjelovljen u svoj punine po Kološanima 1, 19 Da može biti među nama svojom djecom Prisutan u svoj punini tijelesno Po Kološanima 2.9 Da bude Bog među nama Kako ga Izaja najavi u 7.14 Najvećem proročanstvu starog zavjeta Kad najavljuje Izaja djevicu Koja će rodi sina Koji će se zvati Emanuel Bog s nama E onda vam se neće dogoditi To što pismo kaže jer to je broj uvjet 1 jedan, jedan. A onda ako u srcu vjerujete U ono što piše Onda će vam se dogoditi Kako ćete povjerovati u srcu Ako već niste Tako da uđete u riječ I slušate i čitate poruku Jer riječ ima tu snagu Po Rimljanima 10.17 Vjera u srcu Dolazi slušanjem A slušanje po poruci Kristovoj Ili po poruci iz riječi Božje Nema preskakanja ali počnite jednom, ako nemate Pa kad vam vjera dođe iz glave u srce Onda će vam se dogoditi Znači, Kyrios Samo što ga nisam sad našao Pa ćemo Znači, Kyrios Gdje je taj Kyrios Da ja pročitam što znači riječ koja se prevodi greškom Krivim razumijevanjem to u principu nije krivo, krivo ali, ali zavodi, ne daje ideju, gospodin tebi ne znači što treba znači, gospodar znači Znači kirios znači ovako, vi se zavjetujete pod križem da je krest vaš kirios, da rješimo sad prvatsku djelam, dinamiku A kirios na grčkom znači sljedeće, onaj kome osoba, znači ja ili stvar, znači sve moje, prepada to znači da sve moje što je Energija, tijela, vrijeme To je sve materijalno i novac ne pripada Meni nego Kristu A on mi je dao na mudro upravljanje I da će me pitat kako sam Uložio Ne pratite bismo okay. Znači mi se zavjeto me da on naš Kirios što znači Da ću ja i moje Njemu pripadat i da ću ja s tim raspolagati kako on hoće, a ne kako ja hoću. Kak se mene čini, kak mene žulja ili draška. Dalje, u svezi koga o meni govori, on ima moć odlučivanja. On ima moć odlučivanja. Priči kraj. Da li ja ne osjećam nekome oprost, ko te što pita? Kaže oprostite vi jednim drugima kao što je Bog vama oprosti u Kristu Isusa. Je tako, kaže, budite nasledovatelji Boži I hodajte u ljubavi Ephesians 2 Tu ti nemaš što se pitat I ne pitaš se kad si donio odluku volje Pa je li to moguće? Moguće, je moguće biti vjeran u braku? Jes, donio si odluku, potpisao si Isključena opcija To je odluka volje A ne odluka oka Vlasnik kaže dalje Onaj koji ima kontrolu na osobom Na to se obavezujete jak se to niste obavezali Onda će vam možda stvari štekat po putu Zašto? Jer morate služiti jednog gospodara svake sekunde vašeg dana Ste pred odlukom Kojeg ću gospodara služiti? Ajmo, slobodnu volju Hoću li Krista služiti? I pravednost do posvećenja Ili satan je i grijeh čega je plaća sprati. To je ponuda nemate burze duhovne, nema nesvrstanih, dva su gospodara, jel tako? Mate šest koliko ima gospodara tamo ne piše da imate dva gospodina ne ne dva gospodara ista riječ on ne kaže otkrivenje to vam je otkrivenje 19.16 nemojte me držati za riječ, možda nije ne kaže on tamo doći to vam točno ne kaže on tamo da je uh, on gospodin gospodin ali bi to bilo bedasta ista riječ on je gospodar gospodara Znači Mi njega biramo za gospodara Kome pripadamo Ko ima kontrolu nad nama I kome sve naše pripada Ili me pratite? Gdje je taj devetnaest? Dobro sam rekao Znači on je gospodar gospodara Na svom ogrtaču na bedru nosi napisano ime Kralj kraljeva A Isusu govori gospodar gospodara o njemu, o on. Ako on kralje u nama, ovaj drugi ne može kraljevati u nama. Ako on koji daje zdravlje kralje u nama, onda on ne može nam dati bolest kao ovaj drugi, jer Krist Isus nas iscjeljuje. To je jasna dinamika. E sad idemo do druge riječi koja je tu važna. A to je riječ sluga, jer gospodar implicira slugo Inače će vam se kuća srušit Povol Luki 6.46-49 Zašto me zavete gospodaru, gospodaru A ne vršite što vam kažem I onda on kaže Kome je nalik čovjek Koji dođe k njemu Čuje što on govori i vrši Kao mudar čovjek koji je kuću nagradio na stijene Duboko je kopa I dođe poplava i vjetar i bujica i tuča i nevolja Ali kuća stoji jer je na kristu koji je stijena Na njegovo riječe Ne na vlastitoj pamete Ali onaj koji dođe k njemu čuje A živi po svoju On je nalik bedastom čovjekom koji gradi kuću na pijesku, Dođu iste bujice, poplave, zemljotrese tsunamije, komarci, vrapci, žapci I sruši se kuća i bi njezna ruševina velika To je stanje mnogih ljudi Jer kuća predstavlja život U prirodnom svijetu U koje stanuje naš duh Koji je naš duhovni život Znači druga riječ je Dulos, Grčka Gdje je taj Dulos, evo ga Onaj koji sebe predaje Na raspolaganje volje drugoga Mi pričamo o Kyriosu Nemaš ti više pravaču, ja meni to ne paša, da, lunaška je, ja ne, viš, evo viš, ja binjemo prosti, ali, jel ga vidiš, ko te pita što? To si već doni odluke. Kad se si doni odluk On ti daje snagu Da to spravedeš u dijela Po Ivanu 1.12 Svima koji ga primiše On dade snagu Da postanu djeca Božje ljubavi Da opraštaju kao Bog Da ljube kao Bog Da budu svjetlost ovog svijeta Oni dade snagu Onima koji vjeruju u njegovo ime Ne u svoje ime i neko drugo ime Jer jedno je ime nad svakim drugim imenom Čijem se imenu mora pokloniti Svako koljeno na nebo, na zemlji, ispod zemlje. To vam pri... Uključuje sve Kako ja razumijem Svako koljeno na nebu Na zemlji I svoje ono otprilike Svi stoji poklon Svaki Svoje stoji poklonjeno Pred prijestoljem Na koje sjedi Bog u Kristu Isusu U svoj punini i vidljiv Za svoju djecu Svi su oko prijestolja Da ne bi možda Pobrkali prijestolje Ja svima kažem I to sam razložio u jednoj knjižici Koja se zove Isus jest Krist Bolje vam se odmah naviknu Koja je situacija na nebu imate u četvrtom i petom otkrivenju, u 15. otkrivenju, u 19. otkrivenju, da vam se odma naviknut na situaciju i ko je vladar na nebu, jer tamo se nada teić, da vas ne bi znenadila. Koja je situacija oko prijestolja? Jedan je na prijestolju, drugi su oko prijestolja. Sve svako koljeno na nebu, na zemlji i ispod zemlje kleči i svaka će usta, to uključuje sva usta. jer me pratite? Priznat Isus Krist je gospodar. Na slavu Bogu oca. Filipljanima 2.9.11 Zato ga Bog preuzvisi i damo mu ime koje je nad svakim drugim imenom. Zato, zbog ovog, zbog križa, zato je Isus ime nad svakim imenom i položaj nad svakim imenom. On je lice, obličje Boga živoga. Otac i ja smo jedno, savršeno jedno po Ivanu 17.21.22. Savršeno jedno znači Nema točke razdvajanja Jedan duh Otac i ja smo jedno Ivan 10.30 Ako vidi mene Vidi Otca Vječni Otac duh Je nakon križa Postao vidljiv Opepljiv Za svoja stvorena bića U svoj punini U Kristu Isusu I zato ljudi moji dragi Ako ćete pristupat Bogu Ocu U punine, Onda mu pristupate U Kristu Isusu Jer oni u Kristu Isusu Emanuel Bog s nama. Ili kako ja slikovito objašnjavam Tata se vratio sa službenog puta Nije više u Americi Nego u dnevnom boravku. Znači, dulos, onaj koji sebe predaje na volju drugome Koji je posvećen drugome ovo Dobro pazite Do te mjere da on zanemaruje svoj vlastiti interes Slobodno uđite, sjedite, di god ima mjesta. koji sebe do te mjere predaje drugome da zanemaruje svoj vlastiti interes, to ste se obavezali ili ne pod križem, i o tome vam ovisi što će vam se i koliko događati od blagoslova obećanih u pismo. Ja sam pomislio imate ili Bibliju ono Ne, mama, sam ono na da Ne, nažalost. A, dobro, e. da doću Može, doviđenice. Idemo sad na rimljane, one su važne. Ovo sam vam malo izvadio iz Rimljana, ali ću vam pročitati okolo Jer se isto tiče židova koji su čule Oni su bili religiozni ljudi, bili su u toj svojoj nauci Za koju pismo kaže da je čuvala do dolaska Krista, Čuvala Ali nije bila dovoljna da one koji su čuvane očisti od grijeha Jer je zakon bio dan da naglasi grijeh Ja ću vam to odmah objasniti Recimo, malo dijete misli da je super skup s roditeljima Dok mu ne kažeš ne učini Onda vidiš, jel super Kad ga staviš pod stegu i počneš ga odgajati kako treba Onda izlazi njegova priroda Tako vam isto i sa ljudima Dok mu pustiš na volju, onda on misli da je super Kad ga staviš u stegu gospodinu ili ga uokviriš Onda on počne pokaziva svoju staru prirodu Zato je bio dan zakon, da se cijeli sjej zatvori pod grijeh, Da svi vide da su kratki za milost Božju I da onda znaju da im je potrebna milost Božja u Kristu Isusu Ili pravednost Bože. Čitamo sad Rimljane, devetog pogleda, stihovi 30 do 32 Do 33, pardon Što ćemo dakle zaključiti, Pavle govori <coughs> Pogane, znači nežidovi Koji nisu težili za pravednošću Zakona ili vlastitih dijela Postigli su pravednost, ovo ja dodajem neke stvari Zato što su povjerovali u poruku Jer mi primamo pravednost, očišćenje, ubrojenje u Boži obitelj Mi primamo povjere u poruku Iz početka Galačanima a Onaj koji među vama čini silna djela I daje vam duha, jer to čini zbog dijela zakona Ili zbog vjere u poruku <clears throat> ali pravednost koja dolazi od vjere, a Izrael, a i današnjih ima mnogo Izraelaca pod navodnike koji je težio za nekim zakonom pravednosti ili te ga vlastitim djelima i plaćom kao posljedica dobrih dijela, nije došao k zakonu. Zašto? Jer je htio postignut pravednost ne Pravednost znači stajat pred Bogom kao da nikad niste sagriješili, očišćen od grijeha, to znači pravedan, bit znači u miru s Bogom. S svim, čiste samišti Jer je htio postignu pravednost, nepovjeri, nego kanoti Ovo je neki novi prevod, ne znači što znači Podijelima Nagaziše na kamen s poticanja To je kres i križ, to je kamen s poticanja za mnoge I stijenu posrtanja, kao što stoji pisano Evo, postavlja na Sionu kamen s poticanja Stijenu posrtanja, a tko vjeruje u njega, neće će propasti U što vjeruje, ono što pismo kaže o njemu i sad nastavlja misa jako je to novo poglavlje 10. poglavlje. Braća, želja je mog srca i moja molitva Bogu za njih da budu spašeni. Moja molitva za sve ljude da budu spašeni, ne samo spašeni <tip> nego i u miru, da budu u radosti, da budu u ljubavi, da se ovo situacija u svijetu ovom, ova mržnja, ovo ludilo da se promijeni. To je moja želja srca, čega je posljedica ovakvi, ovakav seminar. Čega je posljedica, ovo moj nastojanje Jer tu može samo Krist promijeniti Samo davanje novog života, nove prirode, to neće promijeniti neko ponašanje Jer trulo, stablo, neće promijeniti sve plodove Koji su truli tako što daje više plodova Mora se pricijepiti na stablo života Na kalemet, primiti nove životne sokove Da mu se priroda promijeni Onda će davati zdravi plodove Stablo života je Krist U istinu sjedok sam da revnuju za Boga Ali ne suviđavnošću jer ima puno ljudi koji su u crkvi, koji su religiozni, obaljaju sve i sva, ali nisu primili novi život. Trude se, bez veze troše energiju, ali još nisu primili to što traže. Znači ja revnujem, onis, uistinu sjedio sam da oni revnuju nisu loši ljudi, ali to neće spasiti što nisu loši ljudi. Spasit će ih ako spoznaju što je Bog napravio Kristo i onda ga primi u vjeri i novi život. <laughs> ne prepoznajući naime Božje pravednosti I hoteći ustanoviti svoju vlastitu Nisu se podvrgnuli Božoj pravednosti Kojoj? Ovoj povjere Po milosti Jer vrhunac je zakona Ili ispunjenje zakona Krist Da se opravda svatko tko u nje vjeruje Svatko tko u nje vjeruje Tako se opravdavamo pred Bogom To je čista milost mi nešto možemo promijeniti sebe nešto ali ovdje mi pričamo o promjeni prirode. To ne možemo sami napraviti, to je božansko djelo, on kaže kroz jednog proroka, kao što ste malo sudjelovali u stvaranju svijeta, tako malo sudjelujete kad ja stvaram, kad vas ja iznova stvaram, pri novom stvaranju to je Božje stvaralačko djelo, čin stvaranja po, po Efežanima dva deset mi smo Božje stvaralačko djelo u Kristu Isusu i kao posjedica toga mi smo novo Božje stvorenje, staro minu novo nasta, nova priroda, novi život po drugim Korinčanima 5.17 i sedamnaest jel razumijete dinamiku mi se ne možemo promijeniti u našoj prirodi religioznošću čitanjem knjiga, molitvama, postom odricanjem samo se na jedan način možemo opravdati, zbaviti, spasiti, iscijeliti a to je po milosti Božoj darovanoj svima u Kristu Isusu i to je dar i prima se povjeri Sve kasnije je ono što vodi do posvećenja, savršenstva, ali nas to ne spašava i to puno njihrka. Jedna je stvar do križa onda je druga stvar nakon križa, jedna je stvar spasenje, druga posvećenje. <coughs> Idemo dalje. Mojsije naime piše o pravednosti zakonskoj, tko je vrši, znači o upoprtama danima židovima U Pentateuhu ili pet Mojsijevi knjiga Živjet će po njoj, tko vrši A pravednost vjerska ili po vjeri ovako govori Ne reci u svom srcu, tko će uzići na nebo To bi značilo da dovede Krista, znači da je nešto daleko Ili tko će sići u bezdan, to bi značilo da izvede Krista od mrtvih pa što se kaže blizu ti je riječ, jako blizu, jako lagano. Samo povjeruj. Samo to te, ako istinski povjeruje što je to, on to traži od svakoga. Za početak, to nije za kraj. Neki su pobrkali onda misle da je to početak i kraj. Vjera nije kraj nego početak jer primamo povjere. Kraj je ljubav jer je savršenstvo u ljubavi. Budite savršeni kao što je vaša ta savršenja Tko živi u ljubavi, živi u Bogu I Bogu njemu, 1. Ivanovoj 4.16 U Krista Isusa ne vredi ni obrezanje, ni obrezanje, ni ne krštenje, ni krštenje Nego samo jedno vjera kroz ljubav, djelotvorna A ne vjera na usnama, prazna priča A živiš kao da si najgori izlikovac Mrziš, zavidan si, škrt Sramotiš ono kojeg isporijeda svojim djelima. Vjera kroz ljubav Takvu ljubav, Božju, pokazana u Hristu Isusu Pa što se kaže Blizu je riječ u tvojim ustima i u tvom srcu To bi značilo riječ vjere koju navješćujemo. Koje navješćuje? Ja i svi koji imaju sebe tu riječ To nije ekskluzivno moje pravo I moja molitva I to svaki dan za sve crkve I sve zajednice I sav narodi Za Vladu i za predsjednika da uđu u žetvu koja je velika, a radnika malo. I mnogi propadaju. To bi trebali svi moliti jer Isus je rekao molite. Nije je rekao Lorencu molite, nego svima je rekao molite. Pogledajte oko sebe, vidite situaciju i molite. Što? Gospodara žetve. Da pošalje radnike u žetvu svoju. Što to znači? Ljude koji nose istinsku poruku evanđelja u srcu. I žive Evanđelja I one koji propadaju. Privode Bogu. To vam je jedino što vas On poziva Ali ja nisam dobio poziv, ali ja, je li si ti čuo da On rekao, idite propovijedajte, idite za mnom, je li On to rekao Jel je li pismo za tebe, ili je pismo za mene Ali da On mene nije poslao u Afriku Dobre, kreni prvo od svog dvora Pa onda posjeti susjeda, pa ćeš vidjeti, će ti poslati do Afrike, ili će ti poslaiti do, do Miša Zamisli da spasiš sve do Miša. A ako naime, evo na sad, to je Rimljani 10, 9, 10 To je sad to, ja stalno podanjam, to mi je jako važno Ako naime, ustima svojim, znači na glas Priznaš To hoće reći, ispovjediš Kriva riječ je priznaš Grčka riječ je ispovjediš To uglavnom prevode daju ispovjedit znači na Grčki reć ono što piše Di piše, u Svetom pismu Isus jest gospodar ili Krista Isusa kao gospodara, očito svog gospodara, kirios, a u srcu svojemu povjeruješ, ne u uhu u očima nego u srcu. Boga je uskilo od mrtvih bit ćeš sozo, to je paket spašen, izbavljen i iz cijeljen. Ja ću vam odmah dati tu dinamiku što to znači. Ako ustima ispovjedaš Krist Gospod je moj izcijelitelj Zadržavamo glagole, mijenjamo imenice Jer se imenice mogu mijenjati, ali princip ostaje A u srcu vjeruješ Da je on uzeo na sebe tvoje bolesti I ponio tvoje boli E onda ćeš biti izcijeljen To je princip kojega pismo otkriva Recimo u Hebreima 13.5.6 Princip Zato što je Bog rekao Kažu Hebrej Hebreji 13.5 A Bog je rekao da je Krist moj Iscijelitelj Da je on Gospod moj Iscijelitelj Zato ja... Tako pavla otkriva princip ja Ovo vam se odmah pošne događati Tako u srcu pošnete vjerovati ćete Zato mi možemo odvažno reći Kaže Pavle, što? Opet citira pismo Ona oba mjesta citira pisma. Zato što je Bog rekao Ja te nikad neću ostaviti nećete nikad napustiti Zato mi možemo odvažno reći Što nam tko može što nam čovjek, što mi može čovjek Znači, on citirao na oba dva mjesta Božja riječi stoji na njoj Ali razumijete princip? Zato što je Bog rekao Da je Isus Krist uzeo moje bolesti na sebe I moje boli ponio Zato ja mogu odvažno Ne onako stiljivo, da me niko ne čuje Bada se mislim e, da se postivim, onako da se sakrijem Neodvažno znači Znaš kad kažeš nešto odvažno Zato ja mogu odvažno reći Njegovim ranama ja sam bio iz cijelje To su oba dva citata Ti si skroz u riječi Ako riječ propadne Onda propadaš i ti Tako razmišljaj Ako riječ propadne Koju ispovjedam Onda Bog otac slaže Njegova riječ ni istina Onda sve propada Simbolično stanite s nogama Na sveto pismo Popnite se na Bibliju da znate, ako propadne, propadate i vi A neće propasti O tome vam ovo govori Tako se spašavamo I tako se iscijeljamo I tako se sve drugo To je princip Znači, ako naime ustima svojima Ispovjedaš Isus je gospodar Moj gospodar Ili Isusa gospodarom A u srcu svojemu povjeruješ Bog ga je uskrisio od mrtvih Bićeš spašen Iko naime srcem vjeruje. Najbolji primjer kad kažeš nekome da ga voliš ili nešto tome slično. jel tako? Kako znaš je si iskren? Pa ja, ja, evo ja znam, ne znam za vas, ja znam. Kako znaš? Pa to no, osjetiš tu, tu znaš. Znaš. Ili kao ješ onako reda radi da izbjegneš neugodu neku i da smanjiš napetost u sobi. Kako znaš? Znam sto posto a znate i vi ako ste iskreni prema sebi jer tko naime srcem vjeruje a ustima ispovjeda znači to vam isto koda evo ja znam neke veze raspale su se jer kao on nju voli ali nikad nije rekao da voli mislim to ne ide ljubav vam nekako jenjava ako se ne ispovjeda to znate i sami a raste ako se na pravi način ispovjeda jel tako evo ja mogu reći po svojoj praksi. Jer pismo kaže, znači, ne Lorenz, nego pismo Zamislite radosti vaše Ja iz plita, a pismo ostaje Zamislite to Jer neko kaže, joj, kad ćemo sad mi? A ostaje pismo Jer pismo kaže Tko god vjeruje u nje, neće se postidjeti U što? U riječ ne, Neće se pod... Znači, ako ti ovo u srcu vjeruješ i ispovjedaš, nećeš se pod... Što to znači? On neće podbaciti On će ti to ispuniti ja motrim na svoju riječ da je ispunim, Jeremija 1.12 Ja motrim, što to znači, to znači kuki luki Ko majka gleda stalno dijete, hoće gurnuti prst struju Hoće ga pregaziti auto, hoće li mu se izliti vrela voda na glavu, ili tako majka gleda Ja motrim na svoju riječ da je ispunim U tom nema razlike između Židova i Grka Protestanta, Katolika, Štefa i, i stipu, Stipe i, Ovo je sad dodam. Jer isti je gospodar svima Bogat za sve koji ga zazivlju I sad citira Jola Drugo pogled u neko, u mom pismu, Drugo pogled je 32 stih Jer tko god zazove ime gospodnje Biće Sozo Sozo Sve Ne nešto, nego sve Ima jasna dinamika Ok Sad sam ja tu negdje daju jedan papir Pa sam vam mislio pročitati par stvari vezano za to što je vjera Recimo u odnosu na ovo što sam vam sad rekao Znači na drugoj strani imate Ovih sedam pitanja koje sam vam spominjao Mi smo odgovorili njih pet I sad odgovaramo peto i šesto Znači kako mi možemo proći zajedno Znači ovo bi se vi trebali odgovoriti u srcu tako da kad stanete pod križ A treba vam isceljenje Da vi onda znate da ćete to primjet Jer mi dolazimo zadnji dan Pred prijestolje nakon križa I molimo molitvu iz prve ivanove 5. Pogledaj stihovi 14. 15. A ona glasi A ovo je pouzdanje koje mi Pouzdanje stanje u meni U mom srcu Koje mi imamo u njega U koga? U Boga oca Koji sjedi na, na prijestolju slave i to ne nevidljiv kao dašak Nego ti ga jako vidljiv u Isusu Koji je veliki milostrni svećeni, koji, koji je prošao to se pa može se osjećati Po Hebrajima 2.17.18 I znamo jer dolazimo odvažno Ne dolazimo u trešnje, na mala vrata Pokriveni po glave Mi dolazimo odvažno Po Hebrajima 4.16 Dolazimo odvažno Pred prijestavlje slave Jer znamo da ćemo primiti milosti i milost u pravo vrijeme Koje je pravo vrijeme? Kad dođemo Kad smo u potrebe je tako? Kad vas nešto boli, ko je pravo vrijeme da ozdravite? Pa, sad, kad vas boli i onda mi moramo imati u srcu Pitati ova pitanja, sebe da vidiš, ja vam pomažem da se pitate da vidite gdje si. Znači, da li je volja mog Oca da sva njegova budu isceljena djeca, to jest da li on hoće naše iscjeljenje, cijeli dan i smo proveli da vam je jasno 100% da jest. Pa ako niste to do sad čuli imate drugi dan seminara i jedan dio trećeg dana seminara, gdje sam pokazao 100% po Svetom pismu da je njegova volja uvijek da svi budu isceljeni, ako neša drugi umrlo na križu da bi bili cjelj. Onda broj dva, to je manji problem, broj dva nego jedan Jer tu ima krivih nauka, puno njih brkar, nisu podučeni Broj dva, da li on može ako hoće I svi znaju da može, jer je sve moguće, je tako? Pa onda mu samo ime govori, nitko ne dvojbi da dali može dvojbe dali hoće Ja da sam notac, ja bi počeo plakati od muke, da mi dijete dvojbi da, da dali hoću A zna da mogu Ja bi se, ja bi mene me to jako pogodilo u srce Mene bi to užasno pogodilo Recimo, da mi žena leži doma bolesna i zna da ja mogu ići I joj kupiti što je treba da, za bolest neki nešto napraviti Ali da neću Zamislite te ljage na očevom srcu Broj tri na koji način je on to izveo, to jest to sigurno, to jest kako je on sproveo i sprovodi tu svoju volju u praksu, to jest te svoje mogućnosti, tako što je sam na križu uzeo sve to na sebe da bi nam mogao ponovo dati milost ovdje spasenja i ozdravljenja, tako. Tako što je išao namjesto nas, što je on to uzeo na sebe zastupničkom žrtvom. Zašto je on to napravio? Ko bi normalan to napravio pa svaka majka. Recimo, zato što nas ljubi. To baš nije nekako teško zamisliti, je tako? Iako e, je on to napravio Iako je to tako kako što piše Iako je to njegova volja Iako je on to znači u stanju napraviti Sad je to na nama Do sad je bilo na njemu Do sad su prva četiri pitanja, A na njemu, za njem tri su na nama Kako mi sad to primamo Jer ako on hoće što mi hoćemo Kako kaže molitva koju molimo zadnji dan Ovo je znači pouzdanje koje imamo u njega Da ako nešto molimo u skladu s njegovom voljom Znači što god U skladu s njegovom voljom A mi smo doznali da je zdravlje njego on hoće, on hoće što mi hoćemo, onda ako je to tako onda mi znamo da nas on uslješava. I ako mi znamo da nas on uslišava, onda znamo da već imamo to što molimo Znači kako primamo povjeren kad, odma kad povjerujemo, odma, jer vjera ima sad, ona nije u budućnosti ko nada, tko vjeruje ima sad. I onda smo još sedmo pitanje, ovo vam približavam zašto vi se jedna pitanja, to si morate sami odgovoriti. Sedmo pitanje je bilo i zato mnogi ne primaju sebe na, na, na korist jer bi bilo na štetu da prime zdravo tijelo, koje jedna moja baka koja je znači invalid skoro cijeli život i ne može izaviti van iz kuće, ali kaže ja da sam zdrava, ja bi legla sa svakim. I odmah vidiš zašto je bolesna i zašto nije iscijenjena, da je spasio od nje same. Prema tome, pitanje broj sedam što ćeš ti prijatelju napravi sa zdravim tijelom. Ovo vam je živa istina. Što ćeš ti prijatelju napravi sa zdravim tijelom? Hoćeš ti ko Petrova punica i služiti Isusu ili vragom? Jer kad je on rekao uh, preko, preko Mojsija rekao Faraonu da pusti njegov narod Pusti narod moj da mi služi, to, to je izlazak 9.13 On mu ni rekao pusti mu pa da tamo igra da, da, da služi teletu, nego da meni služi Nisu malo pobrkali lončiće Kome ćeš ti služi sa tim zdravim tijelom i sa tim spasenjem Vragu ili gospodaru jedinome Bogu živome, Bogu istinitome, kako kaže prva Ivanova 5.90 To vam je tih sedam pitanja Sada ćemo vidjeti ovo, sam ja izvadio, na, ovo, se, ovo su znači od dva velika Božja čovjeka koji su služili po ovom pitanju Jedan se zove IW Kenyon, drugi se zove FF Bosworth Taj Kenyon je znači, njega zovu ta cvjere isto A taj Bosworth je napisao jedna od najboljih knjiga napisanih u kršćanstvu na temu Iscjeljenja najpoznatiji zove znači, se kristi Cijelitelj, ovo iz te knjige ima je veliku službu isciljenja, isto je umro kako umiru u sluge, A to tako da smo se oči otvorile u 82. godine Nakon ogromne službe, da je bez boli i bolesti ušao Uz radost i prisustvo njegove rodbine u duhovni svijet, po praćim anđelima I tako moraju svi koji su Boži sluge Jer nije božja volja da mi umiremo u bole bolesni i u patnjima Ovo je jasno Čisto da znate didem <kuh> dakle, broj jedan, ako znamo, mi da nas pričamo o vjeri, vjeri u što? U ono što piše. Ako znamo, znači neako sumnjamo da je riječ Božja istinita, onda djel ovo prvo, ovo prvo e, e, nije Bosford, nego Kenyon, ova proričence. ovo dole je Bosford. E, znači onda djelujemo kao da je ona istinita i ona postane stvarnost u našim životima kad postane stvarnost u našim životima kad djelujemo kao da je istinita a ne da čekamo da se dogodi pa onda da vjerujemo to nije vjera nego potvrda što znači djelovati kao da je istina ispočetka govorit Mislit unatoč vrazima koji vam daju nešto suprotno tome Znači, pisano je, odstupit I ponašat se koliko možemo To znači, recimo ja to svima kažem akte te boli ruka Primjerice, evo, ne znam Ako je nešto s koljenom ne možeš hodati Ako se pomoliš ili ti neko položi ruke Ti onda moraš izbiti tu bol Kao što je Isus onog čovjeka stavio nasred tamo sinagoge Ma, On ih je, ne znam da li ste primijetili, uvijek sekira Da im pokaže di su Jer on mogo liječiti u petak I utorak, ali on ih je baš liječio u subotu Da im pokaže di su i onda on njega stavio nasredo koje koji je to sekira U subotu I onda on njemu rekao, ispruži ruku Ma da, ali Isuse, kako ti kužiš da ja ne mre svoju ruku Ne bi nikad ne ispružio Ali kad je on poslušao Isusovu riječ i pružio ruku Onda se dogodilo Jer me pratite, to je vjera Znači, djeluješ kod je riječ Božja istineta I onda se riječ Božja Obestini, kako? Jer je on potvrdi on koji je živi, prisutan i stalo mu je potvrdi svoju riječ Znači, svi ste čuli, samo ću ga ja sad to opisat malo bolje Čuli ste za deset gubavaca, znači, idealan primjet kako to funkcionira su gubavci Znači, oni su ga vidjeli iz dalje, jer je bio zakon da ne mogu se približavati I onda su oni vikali jer su čuli da on njih može iscijeliti se sine Davidoj, smiluj nam se, ili pokaži nam milosrđe Znači, ozdravljenje je milosrđa, a Bog je milosrdan svugdje u Svetom Pismu se znači ne svugdje, ali često se znači ljudi koji su pristupali Isusu poziv na milosrđe i Isus ih je ozdravlja jer je milosrdan, a on nije prestao biti milosrdan, jer je on veliki milosrdan svećenik. Prema tome, ozdravljenje je milosrđe, jer me pratite. Ok. I oni su njemu rekli da bude, to nekad piše smilonas, ali ista riječ, sam milostin ili milosrđe. Smiluj nam se Kad ih je Isus ogledao, On im je rekao Ovo trebate razumjeti Idite i pokažite se svećenici Pa po Levitskom zakonu, gdje se ukazuje Na koji način se ljudi čiste od gube Ti bi kao potvrdu da si očišćen Treba ići kod svećenika da te pregleda I da on kaže očišćenci Znači što Isus njima rekao dok su bili gubavi Idite i pokažite se svećenicima Je isto značno kod je rekao Iscijeljeni ste Ali oni još nisu bili iscijeljeni Nego su bili gubavi i oni su sad trebali vjerovati Isusu na riječ i krenut eventualno sebi na sramotu, se pokaza svećeniku da on potvrdi nešto što se još ne vidi. I dok su išle su se iscijelili. Jer ja sam princip vjere, dok su išle, a ne da su čekali e Isuse kak ne kužiš, hoćeš da se mi još tamo pred Ona zna svu rodbinu što će mi ljudi u selu reći. Ako ja sad dođem ovakav to onda ni vjera ono što on reka to znači da ne sumnjaš da je riječ Božja istina, da Bog nikad ne laže i da on vjerojatno ispuni svako svoje obećanje, da nije kao čovjek da bi rekao i porekao, nego što kaže da bude, da to dokazajmo osja kamo li neće nama u Isusu gdje svako Bože obećanje da i naš amen Bogu naslavao jel me pratite desko? Oke. Okay. Vjera je govoriti vjerovati što Bog kaže i onda dijelovac sukladno. Jedina čemu to? Mislim, kako ćeš ti pokazati da nekoga vjeruješ, kako? Pa djelima ili da nekoga voliš. Kako? Kako? Pa valjda djelima, riječima, gestama. Jel tako? Evo recite vi cure koji ste zaljubljeni, jel to tako ili nije tako? Pa je, tako je Vjera odbacuje sve osim Božje riječ To je moj tatica rekao On ne laže, možeš se ti frigati To je to, ne može biti drugačije To je to Danas pričamo o vama I vašem odnosu prema poruci, Tako zvanoj besjedi o križu Ludosti Božjoj Koja je mudrija od najveće ljudske mudrosti Vjerovati je djelovati u skladu s riječju koju je Bog izgovorio. Sada vam ponovno ne ponavljam, zato sam vam zapisao da se uštedim dah. Ne postoji nikakva vjerovanja bez akcije. Jel tako? Jer bo, na, u principu bilo pravilno reći bez reakcije, jer je na križu bila Božja akcija, a mi smo u reakciji. Zato ja se znam u šale, kad me pitao kako si, evo, reagiram na Božju ljubav u Kristu Isusa. Sve mi milina onako, znaš Znači, može, e, onda ćemo to raspravljati ovih dana, znači jedno od smrtonosnih oružja ne protiv vjere i onda znači primanja svaki blagoslova je sljedeće To se zove razumska potvrda Da, da, da, riječ Božja je istina, je, je, kak ne, pa sto posto, ja vjerujem u to a nikad se ne ponašaš kao da istina I živiš u obman, kao da se uvjeri, u principu nisi Nego živiš u razumu s koj potrdi, koja ne vrijedi ništa A slo to na te drži šace, jer si u uvjerenju da si super Znači, ne postoji nikakva vjerovanja bez akcije Može biti slaganje u razumu sa činjenicom Ali vjerovanje po svetom pismu zahtjeva akciju Sukladno onome što ispovjedaš da vjeruješ Ili ti ga da se slažiš da istina Ono zahtijeva Da mi djelujemo prije nego Bog djeluje Hoće reći kad On nešto kaže Onda mi na to reagiramo I onda On potvrdi A ne On kaže i potvrdi A mi nismo još reagirali Iba ima i naša strana u tome Nije vjerovanje djelovati Nakon što Bog djeluje Da bi potvrdio njegovu riječ vjerovati i djelovati, a djelovati je govoriti, misliti i skakutat u svijetu kao, prije nego je Bog djelovao jest značenje vjerovanja u Svetom pismu pa možete zapisati, vjerovat je djelovat ili vjerovati je glagol, on zahtijeva akciju ili reakciju. Vjera je stanje, vjera je imenica, ona je stanje. A vjerovat je akcija ili glagol. Znači, mi nešto moramo činiti. Vjera je vođena čistom riječju Božjom. Hoće reći, ne vodi je ništa drugo, ne vode je protivne misli, ne vode je osjetila, ispoznaje stečene putem osjetila. I nije ništa manje nego očekivati od Boga da učini što je obećao. Da je pošten. Moj tata je pošten, evo, ne. To vam dođe otprilike na to. On mene nikad ne bi slagao. Visi, mora čovjek nekad razgovara sam sa sobom, da vidi di je. Mene moj otac ne bi slagao. On je rekao da će sve dane mene prati sreća i milosrđe. Pa hvala ti, oče. Evo, ja ti vjerujem na riječ. Bilo to problema dok nisam shvatio da sve dane uključio i danas. Ali čim sam to shvatio... To je to. Kaže dalje. To je tretirati ga kao iskreno, ja sam doda pošteno i čestito to biće jer je živ. To nije neki tamo starček, tamo neki kada već slikaju. Ili nešto neživo, nešto daleko. To on je živ, stvaran. Mislim, otac života, otac duhova, kako ga zove pismo. Otac duhovni bića što smo mi Mi smo duhove stvarna, Stvarno biće nije tijelo Nego duh Vjera jest Bet tako uvjerenu Apsolutnu istinu Zato vam dajemo ove natuknice Božjih izjava Koje su zapisane u Bibliji Da mi djelujemo u skladu s njima Mislim, ako su apsolutno istinite, onda nema nam druge Ja sam rekao prvih par dana, mislim da nisam sad zadnjih par dana ponovio Da bi mogli zamijeniti zbog vašeg lakšeg razumijevanja riječ istina koja nije pogrešna Za riječ stvarnost koja će vam više značiti Stvarnost, nešto opipljivo, živo, prisutno Da znate da je to stvarnost, da nije onako neka abstrakcija Vjera je primet Božje obećanja, kao njegovu direktnu poruku za nas Peni govori, sinemo, sam da ti dođe sad, evo sada, umjesto ovog čovjeka koji je došao ovdje pitati, nešto besplatno Neka Biblija, da je došao Isus i da je sad on svakome onako šapnuo nešto na uho, što bi doma veseli, je li tako? Jel bi svima rekli? Je tako? E, B, B, B 100% on je ono na Facebooku, znaš kaj mi se dogodilo? Čovječe Ne mrešjerovat Meni Kak smo bedasti, jele? <laughs> Njegovo obećanje naznačava isto kao da se on pojavio evo više evo, sriško, da Kao da se on pojavio i rekao nam Čuo sam tvoju molitvu Riječ Božja, Božja postaje život našim tijelima na isti način kako postaje život našim dušama ili iscjeljenje našim tijelima kao što postaje iscjeljenje našim dušama time što vjerujemo njegovom obećanju. To je ovaj isti koji kaže da ispunjava svako svoje obećanje. Vjera je kada je riječ Božja jedina naš razlog za vjerovanje Da je naša molitva odgovorena Jer vi izlazite zadnji dan odavde spašen i izcijeljen Ima možete si misliti Da, baš ja Znači, vjera je kad je Božja riječ jedina razlog za vjerovanje Naš razlog za vjerovanje da je naša molitva odgovorna. Inače ne vjerujete u molitu, da znači ćemo odgovore Molitva, opet mislite da laže Jer vi ćete moliti, ja ću vam samo pomagati izgovoriti. Znači, to znači da ne vjerujete u molitvu Ne vjerujete da On čuje vašu molitvu Ne vjerujete da On uslišava vašu molitvu I ne vjerujete da molite u skladu sa Božem voljom Takvi izlaze neuslišeni Stvarna prije, Znači da je naša molitva odgovorjena Prije nego mi vidimo ili osjetimo Kao ovi gubarci Stvarna je vjera držati Boga Za njegovu riječ Noš znači kako ono kažeš držite za riječ Ili rekao si, evo rekao si i zakoračiti u životu po njegovu obećanju sa svom uvjerenošću i iskrenošću, bez sumnje i straha. i straha. Vjera je vjerova da imate što Bog kaže da imate i djelovat sukladno prije nego to vi osjetite ili vidite da imate, pa nećete osjetiti da ste spašeni. Misi ima i stvar, evo ja vam mogu reći jednu situaciju koja je bila na jednom seminu Znači jedan dečko dok je molio, on je jedan po sebi našao na neku uz, uzvisini Se našao, znači nekad ima, on je sebe vidio, e, ispred sebe vidio ogroman ponor I to ga oslobodilo, neću reći od čega, ali oslobodile ga od jedne njegove ovisnosti u trenutku, znači, nekad se to dogodi, nemojte misliti da se dogodi, ne, ali nemojte računati da to Ako vi čekate da vam se Isusu kaže ko Pavlo, da bi vi razumjeli da on živi, da imate neku akciju ili da imate neko poslanje Onda ste promašili cijelu ideju u svijetom pismu A on se ukaže nekome, to je isključeno da se ne ukaže, iz ovog ili razloga, iz ove ili one potrebe Znači Vjera je vjerovat da imate što Bog kaže da imate I djelovati sukladno Prije nego vi to osjetite Ili vidite da imate Ovo se više vidite odnosi na simptome Nekad stvarno, eto, to se događa Prilikom molitve počne vam goret tumor Ili izraslina Počnu se fizički očitovati, Imate osjećaj da vam izlazi nešto zloduh Počne vam biti napovraćao Znači događa se, ali nije nužno Nije nužno mi ne stojimo na osjećaju, na senzaciji, kak ja kažem, žmarcima i komarcima, nego na riječi Božjoj. Piše i to je to. Vjerova, vjera je vjerovat što Bog kaže unatoč dokaza kojeg nam serviraju osjetila. Znači, On kaže da sam primio, a ja osjećam da nisam primio. To je taj rastijep gdje se mi nalazimo. I ti moraš odlučiti čemu ćeš vjerovati, tvoja odluka ako je u srcu, daje ili ne daje rezultate. Vjera znači da smo mi napustili oblast osjetila Vjera je jedino kada mi vjerujemo suočeni sa protivnim dokazom osjetila Mi sutra krećemo sa prekraznom pričom o Abrahamu Jer mi smo Abrahamova djeca po vjere u Krista Isusa I mi smo pozvani ne na tomenu vjeru, nego na Abrahamovu vjeru I mi ćemo razlagati zakon vjere, princip vjere koji je u Marku jedanaest do dvadeset po primjeru abrahama koji je naš otac po vjeri ima idealan primjer kako se nemogućnost pretvara u mogućnost fizička nemogućnost kroz Božje obećanje u itekako mogućnost znači to je ovo za što vam govorim vjera je vjerova što bo kaže unatoč dokaza kojeg nam serviraju naša osjetila Vjera znači da smo mi napustili oblast osvjetlja Jer Abraham, ako se sjećate sa 99 godina Nekako bio prilično u godinama Nije mogo imati djece Ali Bog se usudio reći Učinio sam te Ne učinit ću te Učinio sam te Stvar je već gotova Ocem naroda mnogih I zato se nećeš zvati više Abram što znači otac naroda Nego Abraham Što znači otac mnogih naroda i prema tome Abraham je imao protivljenje u svom tijelu Jednu očitu nemogućnost Sve mu je serviralo drugačije dokaz Osim onog što je Bog rekao Ali on je rekao Ja ja sam El Shaddai Bog sve mogući, Hoće reći ono što se tebi čini nemoguće Meni je te kako moguće ako vjeruješ Počnemo razrađivati tu vjeru Koju moramo imati da imamo uvijek rezultat Prema obećanju s Bože riječem. Mi moramo vjerovati što Bog kaže unatoč tome kako se osjećamo. I jedini razlog zašto neki ljudi nisu iscijeljeni je taj što oni vjeruju što im njihovih pet osjetila govore. Namjesto da vjeruju riječi Bože. To vam je ova riječ koja kaže da nikad ne laže da istina da je Bog vjeran ispuni svako svoje obećanje da nije kod čovjek da bi rekao i porekao nego što kaže da bude da je to dokazao za Izrala a kamol neće za nas nama bolji savez bolji svećenik bolji obećanje i onda zadnja rečenica vjera se raduje na božje obećanje kao da je već vidjela izbavljenje jer zna Bog je rekao to je to to je to baš koristi u knjizi kao kad majka obeća svojoj djevojčici da će sljedeće subote kupi novu haljinu, ona zna da će dobi haljinu kaže svima prijateljicama u školi imam haljina me čeka. Ali se majci nešto može dogoditi do subote. Možda promijeni svoj naum, ali on se ne mijenja. Ali on se ne mijenja. Ali mi ne vjerujemo njegovo riječi, to je naš problem. Vjera se radi na Božo obećanje kao da je već vidjela izbavljenje i počela ga uživat, vjera je ono što imamo prije nego smo iscieljeni, prije nego vidimo i osjetimo. Pa sad tu stati, tu smo otprilike i sremenom, a ja vas molim ako možete popratiti, molite, otvori srce širom, okice zatvorite, Pognite glavu u poštovanju da blagoslovimo ovo riječ. Evo, hvala ti, Oče, na tvoj riječi, tva riječ je najveća milost. U njoj nam se objavljuješ. Kroz nju nam daješ novi život. I kroz nju nas iscjeljuješ. Neka svaka riječ koja je bila izgovorena u tvoje ime, bude blagoslovljena u srcima oni koji su slušali. I neka dade u njihovim srcima onaj veličanstven plod zbog kojih si je posla. I hvala ti, Oče, u Isusu Kristu i po njegovom presvjetom imenu. Amen. Eto.